városi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről Köszöntöm Kolundzsia Gábor, Bányai Géza, két vendég van, Hetszma, Róbert és Póra és Gábor a Váragya Szövetségtől, Köszön nem először, a és a téma, rendkívül izgalmas. Hát eh, első, eh, első felében a műsornak a milyen lesz szó, aztán annak a népi építészetről, tehát általában értékvédelemről lesz a mai napon szó. Ami örök zöld téma, és nem csak a zöld szó miatt, hogy ilyen, mi szintén hát értékvédelem jelent, hanem tényleg ez a téma jelentősége olyan, hogy nem lehet róla eleget beszélni. Nos, már találkoztunk valóban ebben a, ebben a körben, és akkor is azt mondtam, meg most is, hogy nagyon örülök neki, hogy a fiatalok az értékvédelemben és hát nem csak a környezetvédelemben, hanem a kulturális épített értékek védelmében is bedobták magukat, hogy így mondjam a köztarban, és a a ringbe, mert én ugye, aki szakmabeli vagyok, egy időben már azt gondoltam, hogy ez már csak itt ilyen szakembereknek a gondja, hogy hogy néz ki egy város, hogy mik van adnak meg belőle, és itt tovább. Tehát beterjesé válik ez az egész ügy, és ezáltal a az értékéből és az erejéből. És ezért különösképpen örültem, mikor találkoztunk, még hozzá Bécsi utcában, tüntetéseken, Ö, amit ö, annak idején beszéltünk is róla, hogy ilyen hát, ö, brutális átépítéseket ö, terveztek oda, ami szerencsére pontosan a várra a szövetség közöműködésével és másokkal együtt sikerült meghalályozni. Ö, talán a kezdetre kell visszamenve az adekvát kérdésszer szeretném indítani, hogy Miért váralja? miköze a a meg a vár aljához? Ugyanis én a Vántelében lakom a úton, tehát engem különösen érint ez a dolog. Tehát ez, a, már Robert. Ez, a, ez a vár alja kifejezés, ez nem a budai vár értendő ez alatt, hanem ez sokkal inkább egy elvont fogalom. Ez egy historizáló eh, fogalom, ez pedig a történelmi váralja népére megy vissza és uh, a mi olvasatunkban a vár az az országunkat, lakóhelyünket képezi, és a váraja népe, az az értékteremtő emberek közössége, akik a régi értékeket megőrzik, továbbadják, és új értékeket hoz teremtenek, és gyarapítják ezzel a társadalmat, a közösséget és az utókort, és a várat, lakóhelyünket, az országunkat, hazánkat pedig pallérozzák. Hát ez a váraja népe, ez egy ilyen metafora, ez egy metafora mm -hmm ez az elnevezés, és azért is alasztottunk egy ilyen elnevezést, hogy egyrészt ö, ö, könnyen megjegyezhető legyen rögtön, hogyha elmagyarázzuk ezt, akkor egy tartalmat kapcsoljon a mi uh -huh. szervezetünkhöz, és más szervezetekkel ne lehessen összekölni, mert én még nem láttam olyan szervezetet, akinek egy ilyen neve lenne, egy ilyen történelmi érdekességet, párhuzamos metaforát jelentene a neve. Uh -huh és a előzetes beszélgetések során kiderült egyik egytörse építész, hogy honnan az érdeklődés ez iránt a téma iránt. Az érdeklődés az ö, onnan van, hogy alapvetően mindegyikünk, az egész tagságunk egy ö, értékkörző fiatalokból áll, és ö, úgy gondoljuk, hogy ö, ha már van egy ilyen szép városom, mondjuk Budapest, akkor ezt itt az idő megőrizni, ezt nem szabad, hogy tovább ö, romoljon, mert ezek a turisták nem azért jönnek, hogy a legújabb üvegpoltákat megtekintsék, hanem azért jönnek, hogy a régi szép épületeket megnézzék, gyönyörkötessenek az eklektikus városunkba, Uh -huh. És hát azért tegyük hozzá, hogy nem csak a turistáknak fontos ez a város, és itt jön a lényeges kérdés, hanem e, mi nekünk, akik itt élünk a városban, számunkra egyáltalán nem mindegy, hogy e, e, milyen lakókörnyezetünk van, mi, mi az, amit megtalálunk a, az utcán, a városban, mi az, ami, ami, velünk, e, ami minket fogad, ahol éldünk kell, és ez nem csak Budapestre vonatkozik, hanem szerintem az ország legkisebb falujára is hogy egy lakókörnyezetben él itt minden ember, 10 millió ember ebben az országban, és egyáltalán nem mindegy, hogy ez a, milyen ez a lakókörnyezet. És e, alapvetően ez okozta itt a felépésünket, és már várja a Szövetségről tudni kell, hogy valóban, ahogy e, Porhajas Gábor e, is e, elmondta, fiatalok e, alapítottuk 2008-ban, de ez a szervezet ma már egy korfüggetlen szervezet, és valamennyi korosztály e, szépen e, képviselteti magát ebben a közösségben. Az, hogy szövetség vagytok, az ö, valóban szövetségi formát jelent, vagy pedig a, a téma iránti összefogást. E, tűnik igen, tűnik? ez egy jó kérdés. Valójában nem szövetségi formát, tehát a, a jogszabály szerint szövetséget nem. Tehát az a jogszabály szerint vett szövetség, ahol a szervezet tagjai azok jogi személyek is, legalább három, azt hiszem, így szól a törvény. Most eh, nem ez a Várajoc Szövetség, ez nem ilyen értelemben szövetség, hanem inkább a téma iránti összefogás. Tehát a Várajo népes szövetségre lépett a célok érdekében, és egyébként, hogy miért lépett szövetségre, az is egy jó kérdés. Azért, mert a vár falai romladoznak, rogyadoznak a bástyáink. Ezért kellett szövetségre lépnünk. 2008 az alapítás évét emlegettük, hogy ez egy konkrét eseményhez kapcsolódik? A, a amit akkor ugye föl, ki kellett ádni a síkra, hogy én mondjam? Tóra és Gábor. Ö, akkor ez alapvetően akkor úgy láttuk, hogy igazából kezdeni még a magyar fiatalságnak, a magyar fiatalság volt olyan állapotban, úgy éreztük akkor 2008-ban, hogy most már itt az idő színre lépnünk, és tennünk kell valamit azért, hogyha élni akarunk, ha nemzetünk élni akar tovább. És ugye később jött be a képbe isteni igazából a műemlékvédelem, az örökségvédelem. Először még a fiatalságot próbáltuk megvédeni. Ö... Hát nem mondom, hogy nem volt képben, nem? mert a legelső programjegyzetenkben is benne volt, Jó. csak nem ez volt az nem első kezdeményezés. Pontosan eztéső. tehát... <gül> uh -huh. Így helyes pontosan. Az aprópó nem az volt. Így Tehát, tehát uh -huh. akkor onnan... Uh, Indítva, siker jutottak el a, a műendékédelemhez, de on. edeszteljünk, akkor több minden egyéb is van Hát hogy műendeket. nem, nagyon minden -el Na, akkor erre Rengeteg műhelyünk van szuk. itt a szervezeten belül, amelyek folyamatosan, mondhatni szakpolitikai műhelyek, tehát mi egy civil szervezetként veszünk részt a közéletben, ami fontos számunkra, hiszen a, a civil hang az nem tud korrumpálódni, és ez olykor egy kikristályosodási pont lehet a társadalom számára ez a célunk egyébként, és komoly műhelytevékenységet folytatunk például a magyar termőföld kérdésében, a vidék politika kérdésében, de gazdaságpolitikai műhelyünk is van, amely egy emberközpontú gazdaságot javasol, amelynek az a lényeg, hogy nem az ember van a gazdaságért, hanem a gazdaság van az emberért és társadalompolitikai műhelyünk Most is van, ez, ez nagyon fontos, hogy ma, a mostanában azt látjuk a közéadban, hogy a társadalompolitikai szempontok azok, azok valami fel sem merülnek. És hogyan érvényesítitek a hangotokat? Tehát hogyan léptek föl, hogy keresitek meg azt a lehetőséget, hogy meghallgassanak? Hát ez a, erre az a válaszom, az a nagyon tekintély, vagy hogy lélek hogy lélekromboló válaszom, vagy sehogy. Igen. Mert az összes fellépésünk, amit a, megpróbálunk ö, megtenni, akár mekkora társadalmi ö, támogatottságot felvonultatva, az gyakorlatilag a szemetes kosárban köt ki most már egy ideje, és ö, ebben a helyzetben tényleg arra jutottunk, hogy annál többet nem tudunk megtenni, hogy megmutatjuk, hogy ö, általunk milyen ez a kívánt és helyes út, és ismeretet terjesztünk az emberek között. Uh -huh. Ezen kívül többet nem tud a Várhajai Szövetség magára vállalni, mert ha nem hallgatják meg az a, a véleményünket, érveinket, például legutóbb a Cselovszki Zoltán kinevezése kapcsán, akkor ebben a helyzetben a Várhajai Szövetség kénytán annyiból állni, hogy kidolgoz mindent, nagyon szépen kivetíti ezt, de ebből konkrétan nem tudja végrehajtani, tehát végrehajtó hatalmunk nincs, hogyha ez mégis is teljesen Azért érthető. Kedves hallgatókat nyugtassuk meg annyival, hogy mindenfélemmel szükség van arra, hogy a civil erők kiálljanak az igazuk mellett, és letegyenek valamit az asztalra, mert csak így tudja a döntéshozó hatalom megérteni azt, hogy itt van ellenvélemény is. Hát ez így van, és az Jó, van a legfontosabb. Hogy a véleményeket? Természetesen. hát van egy honlapunk, van egy blogunk, van egy jól működő Facebook oldalunk, tízezer ember támogatja a rösszegséget a Facebookon, van egy közel ekkora, nagyságrendben ekkora hírlevéllistánk, és e, azért az 10 tí, közel tízezer családot jelent. E, De akkor azt nem lehet azt mondani, hogy ennek, hogy mondjam, nincs súlya. súlya nem, nem lehet hatása. azt mondani, az nagyon azt komoly mondani. súlya van. Bizonyos kezdeményezéseinket, olykor 30 ezer, ne, közel 40 ezer ember is aláír petíciókat. Óriási súlya lehetne. Mégis úgy érezzük, hogy a Vároja szövetséget e, nagy sellendekkel alul, alul kezelik. Szóval, szóval az a baj, hogy nem korupánt. Könnyen <gül> <gül> <gül> lehet. <gül> és uh, mintha véleményünk csak 10-20 embernek a véleménye lenne, mm. például ez a Csalowski-Zoltán kinevezése kapcsán, ugye ez nagyon jól rávilágított, ugyanazt uh, éppen illetékes kulturális államtitkártól, első Manászló úrtól kaptunk egy eh, válaszlevelet de ö, a lényegi felvetéseink rá ez egy kitérő válasz volt, és olyan megengedhetetlen ö, ö, mondatokkal, amikkel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. De Tehát, az mit... közé az is elég állapodó. Megtettük, de mit tudunk mm -hmm. csinálni időben. Tehát én igazából nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ö, írtunk egy levelet, hogy az el, a Csel Cselovszki Zoltán ö, korábbi ötödikkelti főépítész a Bécsi utcának a Igen, ö, főmentora. főmentora, így van, ö, ez a Cselovszki úr, ez ö, ö, e, ő lett a, kult, annak a kulturális örökségvédelmi hivatalnak az elnöke, amelyik a Bécsi utcai szörny beruházást, a városrombolást megakadályozta. Akkor még igen. Akkor most ez, ez micsoda, és erre, én azt a, a, erre mi azt írtuk, a, egyébként az Orbán Viktor miniszterelnök úrnak írtunk levelet, hogy Cselovszki Zoltán, ez egy nagyon rossz döntés, őt oda kinevezni a köhélére, és ezt vonják vissza, és találjanak más embert, hiszen nagyon sok alkalmas ember lenne erre, és... Azt a választ kaptuk a miniszterelnök úr titkárnőjét, hogy illetékesi okokból a nyílt levére nem Orbán Viktor válaszol, hanem elsimon László, amit én ennek nem örültem, mert akinek én egy levelet írok, az tisztája meg az a titkárnője útján valamilyen módon válaszol, és szerintem minden levélnek az az illetékes, aki a címzetje, de hát örülök, hogy legalább El Simon László válaszolt, viszont az ő válaszában nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy Cseloszky Zoltán, ha a Csoloszky Zoltán vezette köh műemlékvédelmi tevékenységeiben bármiféle olyat tapasztalnánk, ami aggodalomra ad bennünk, akkor bátran keressük meg Cselovszki Zoltán kökel, elnökért. <gül> <Igen. gül> ez a Tehát... <gül> rendőrségi elvírálásokra emlékeztet, hogy a rendőr ellen magán a rendőrségen lehet öö, reklamálni, valószínűleg ugyanannál a rendőrnél, hogy <gül> <vagy> a felettesénél. <feletessége. gül> Tehát... Két dologot hozzátennék ezzel kapcsolatban, hogy ez is pozitív egyet, hogy válasz érkezett, mert már volt olyan levelünk, nyílt levelünk, amire, amit válasz sem élt adtak. És a peticióinkat nem veszik A rendszeresen nem veszik át. És azért ezen kívül azt tegyük hozzá, hogy Cselovszki Zoltánnak van egy műve, amit minden ember megcsodálhat ebbe az egész városban, szóval a Calvin tér. Ne felejtjük el, hogy a Calvin tér az, hogy ott két-három jelen pillanatban is, az Cselovszki Zoltánnak, hát részben, igen, részben van, hiszen műveg... köfelnök volt igen, már egyszer. És ami például tipikusan az ő érájában történt, hogy ha szemben állunk a kávintéri gyönyörűséges ö, rém, rémpalotá, rémüvege akváriumokkal szemben, szemben állunk a szemben. Igen, igen, állunk, szemben. <gül> igen akkor ö, ugye a, hát egyrészt már a környezet, tehát a Nemzeti igen. Múzeumnak a környezetében egy ilyet oda betenni. Tehát már ez eleve ö, miféle elgondolást feltételez, és ott ö, érdemes megfigyelni a múzeum utcában, hogy ez az üvegpalota mellett van egy e, régi, e, talán ilyen eklektikus e, neoreneszáz, most írtani nincs előttem, szóval egy elég színvonalas, e, eklektikus e, hármemeletes palota. Olyanok, mint, olyan, mint ami ott a Múzeum körúton is sorakozik egy pár. És e, az embernek már furcsa első látása, hogy fölötte üveg van, körülötte hmm. üveg van. Mi az az épület? Hát érdemes oda menni és megkopogtatni, ugyanis ez az épület az nincs. Az egy díszlet, egy körülbelül egy centiméteres gipszkarton lemezből rakták ö, vissza ezt a ö, ezt a homlokzatot, mert a kök előírta, hogy a homlokzatot meg kell tartani, a homlokzatot, de a tisztelt beruházni hogy ezt meg valahogy véletlen összeongott, hogy ez szokott lenni, és egy ilyen gipszkarton stukkót húztak fel, mm. és ezzel körülbelül semmi sem történt. De hát, egy a Cseloszky úr ugye ötödik kerleti főépítész, akkor biztosan tudja azt is, hogy a... Ö, a Molnár utcában, ha jól tudom, ott van az a bizonyos szálloda beruházás, ahol... Uh, ah, aminek ugye elzárt a... Így van. Pontosan. Elzárták a, a, a lichthof -ot, a, pontosan. Az, az a hátsó az háznak az udvarán gyakorlatilag, és... Egy-két méterre az emberek ablakától épültek. Teljes sötétséget a varázolva égen. a lakóknak, és úgy kíváncsi lennék, hogy milyen városvezetés az, mit gondol magáról az a városvezetés, ami a saját állampolgárait ilyen élhetetlen helyzetbe hozza, egy kis befektetőitőkéért, ami ott megjelent a kedletben, aztán ki tudja milyen formában. A másik, pedig érdemes megnézni a homlokzatát, annak a Bohém Art Hotel, nem is tudom mi a neve, az is ott van, hogy ö, ott is előírta, azt hiszem a, a város, nem tudom ki írta ezt elő, hogy meg kell tartani az épület eredeti homlokzatát, és rá lehet építeni két épületet. Hát majd erről is érdemes le -e beszélni, hogy Budapesten milyenek a ráépítések, milyenek voltak a ráépítések a, mondjuk a második világháború alatt, mert akkor is voltak, és milyen ráépítések vannak mondjuk szerencsésebb európai városokban. És akkor ö, meglátjuk, hogy valami nagyon barbár dolog történik, itt mi állunk. De ott olyan, rá, hát ott is megtörtént szépen a ráépítés, csak a befektető tulajdonos úgy gondolta, hogy ez az eklektikus homlokzat, ami erre a házra jellemző volt, erre az egyemeletes házra, hát ez olyan neki nem elég gicses, nem elég szép, hogy ő egy ilyen igazán gicses eh, homlokzat szeretne, és őt áttervezte a eh, eredeti homlokzatot, és egy ilyen gics barok utánzott homlokzat lett, a letisztult eklektikus helyett meg lehet nézni, ez brutális. Itt ez van? Ez ott van azt hiszem, a Molnár utca, nem tudományos épület. Ah. Most uh, rég foglalkoztam azzal a környékkel, de ott ott van végik első bohém artel. Volt közlekedési uh -huh. minisztrum környéke az. Igen ez egy alacsony uh, épületre, hát uh -huh. rá van építve, vagy pedig hát lehet, hogy az az épület is csak ilyen potyomként. A Szentkere utcában is van egy hasonló épület, amely egy emeletes, egyetektikus etek, ház tetejére valami három vagy négy emeletet raktak rá egyébként, elesebben a Makovec által, aki hát nem volt kellően alázatos. Igen, a nem, ez az valóban nem egy gyors ez nem a legjobb műve neki. Igen. E, tehát több helyen lehet ilyeneket, meg még ilyeneket látni. De, na most azért had vessek valamit közbe, mint az ördög ügyvédje. Ha bemész a belvárosi templomba, akkor annak a fele barok, a fele pedig gótikus. Igen. Hát miért ne lehetne, ha ezt a múltban megengedték, hogy ráépítsenek a régi alapokra, vagy pláne az egyik felé meghagyva folytassák egy egészen más stílusba, hát ha ezt el tudta viselni, az előző évszázad közönsége, vagy előző fél évezett közönsége, akkor ez nekünk miért kell, hogy gondot jelentsen, hiszen ez egyfajta hogy mondjam egyfajta beépítés a réginek az újba. Te nem kérdezed? Itt? Hát igen, én, mert ne, én ezt a kérdést jogosan föl lehet tenni. Tudok válaszolni, én, mert ugyanis nekem hát én tanultam ezt. Nekem valamilyen szinten ez szakmám. Nos, hát mi annak idején úgy tanultuk, hogy a modern építészet az elkülönő minden előzménytől. Tehát van az öszt, vannak úgynevezett történelmi stílusok, az ős kezdve egészen a 19. század végéig, 20. század elejéig, ez mindegy kalap alatt, és van a modern építészet, amelyik elhatárolja magát mindezektől. Jó. De biztos már Nem szeretne. Hát van, Nem. szerintem. Nem szeretne, sőt, éppen ellenkezőleg még távolabb ment azóta, tehát maga a modern építészet nem is engedte magát izmusnak nevezni az összes el szemben, hanem maga a modern építészet határolta el magát minden előzményétől, méghozzá tudatosan és keményen. Na most itt van a nagy különbség, hogy azért az előző stílusoknál is voltak jelentős különbségek, igen, de valahogy ekkora különbség nem tudott lenni, mint amit a modernizmus hozott a világra. Tehát ez az életelen kockológia, amiről már szó volt ebben a műsorban, ez figyelmen kívül hogy minden először. És ebből következik, állának, hogy. A Bauhaus például egy nagyon jó alapja, ami egyáltalán nem élettelen, hanem nagyon is helyén levő dolgok. A, a Bauhaus az e eredetileg, az eredeti kezdeteknél lehet csak erről beszélni, akkor is olyan volt, mert a trójai falu. Uh, valóban akkor még ilyen kézműves dolgokról beszéltek, négy éven át. 1919-1923-ig. Az, azért merem ilyen pontosan mondani, mert éppen most voltak kezemben a, a tér és forma 1926 évek évi évfolyama, és mindig az első. Mindenekem a genezise érdekel az egésznek, hogy hogy van. És a Valtegrópiusról volt egy nem túlságosan hizelgő cikk akkor. Uh, és, és leírta, hogy igen, ő kézműves dolgokról beszélt négy éven keresztül, utána pedig kőkeményen iparról kezdett már beszélni, már a 20-as évek közepén. Amikor még nem is létezett az igazán, csak hát szerette volna akkor is, hogy előre gyártott legyen az egész. Tehát már a 20-as évek közepétől ez így indult el, csak, és, és azóta aztán részben a lakáshiá, meg az egy egyéb nyomások hatására is, egyenul rakodóvállat. De akkor még, még még egyet föl lehet tenni, már elnézést, hogy ez egy ilyen látszólag mellékvágány. Nem, nem Csak az, egy kicsit, hogy mögé az lássunk az a, a dolgoknak. Ugye Amerikában kezdték építeni a vasvázas, acélvázas fejlőkarcolókat még a 20. század elején. Égen. szinte, talán még, már a 19. század végén is, mintha már kezdtek felé építeni. Amit tulajdonképpen egy ipari megoldása a házépítése, egyre inkább, és, és csak a külseje volt már annak is, csak egy ilyen, egy ilyen hogy mondjam, egy, egy burkolat volt az a, az a látszólag míves külső. Tehát az eklektikára is már jellemző. És már az szinten... eklektikára is jellemző, mert, mert, de hát a szecesszióra már különösen az abban budapesti bérházak nagy része azért eléggé, hogy mondjam, egy kaptafára készült, és csak a homlokzatban Igen. tűnik fel, hogy, hogy még próbáltak adni arra, hogy valahogy, hogy mondjam, egyfajta ilyen törtelmi kinézete legyen, vagy műves kinézete, de hát egyre inkább malter. Rá vált ez a művesség. Igen. És azt egy uh, lekopott gondolva, gondoltam, hogy minek is ezzel foglalkozni. <gül> <gül> nem már De mondjuk, ha az amerikai mintát veszem, ott, ott teljesen egyértelmű, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy értelmetlenné Telefonka. vált. Beengedjük a telefont? Hát engedjük. Okay, van, vitatkozzunk tovább. Itt alul találtok fejhallgatót. Na jó, szóval nekem ez a fölvetésem, mert szerintem itt ez is benne van. Tessék. Ott ott alul kell legyen. Halló? Igen, tessék. Jó napot kívánok, én már László építész vagyok. Nagy érdeklődéssel hallgatom ezt a műsort, és az ott van építész kolléga, ahogy így egy. nagyjából kivettem. Igen. <gül> Szerint, szerintem ejtsen szót szóta arról, mert hogy itt a modern építészet, hogy ez egy, az egy nagy váltás volt, a, ahhoz én nagyon hozzátenném, hogy a vasbeton volt nagy váltás, és itt euh, akkor kaptam föl a telefont még vezetés közben is, amikor a, a Bauhausról hát kezdtek beszélni, amelynek hát én fontosabbnak tartom ezt a Vasbeton dolgot, és akkor egyből megemlíteném mondjuk a, a Szent István Parkot, aminek ugye semmi köze a, a bauhaus mert hogy ugye luxus lakások, de kizárólag a nagy, tehát akkora technikai robbanás volt, amely talán az utóbbi időkben a számítógép megjelenésével. Tehát az építészet terén a vasbetonnal, a hatalmas üveg, acél hasonló dolgokkal. Gondolom laikusoknak van a műsor, és engem egy kicsit a Bauhaus belekeverése Uh, hát, hogy is mondjam, indított be, úgyhogy csak ennyit szeretném, és hogyha ez egy új irányt ad, akkor én szerintem ez számáhasznos lehet. Nagyjából csak ennyit akartam hozzáfűzni. Köszönjük, Köszönjük. Köszönjük. ezt szépen. Tehát egyébként annyit még, hogy a, az első méretezhető szerkezet, mert addig tapasztalati úton építkeztek lényegében, de méretezhető szerkezet igazán a vasbeton volt, és akkor attól kezdve tulajdonképpen miért neki tudás létezik. És, és, úgy, és ha jól gondolom, onnantól kezdve a forma-kötöttség megszűnik. Hát totálisan, hát totálisan. De azért mond, mondtam ezeket az újlipótvárosi lakásokat, aminek nem is látja az ember a szerkezetét. Új irodaházak azok pedig pláne 9x9 méteres fesztávokban pillérek, tehát van egy ehhez képeskesküny pillér. Úgyhogy gyakorlatilag nem látjuk a szerkezetet, amióta a modern építészet van. Persze más ez kérdés, addig... hogy ennek hogy kell kinézni a végén. Ah, jó, az egy más kérdés. Persze, persze. A <coughs> kometes hát, ez kiszólást ezt kettőt hallottam, de, de hát nyilván arról van szó, így van. Így. így. Így van, az egy más kérdés, az egy, az egy, az egy kulturális esztétikai kérdés, de a lehetőséget akartam, és itt a, uh -huh. a Bauhaus helyett én inkább a, a Szent Islam Parknak a példáját hoznám. Köszönjük nagyjából, szépen. Nagyjából ennyi. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Én köszönöm ezt a felvetést a kollégától. Uh, igazából azért is, mert uh, ezzel csak megerősíti a mondókánkat, hiszen a, a vasbeton valóban egy releváns váltás volt, uh, és amit egy francia kertész fedelt, fedelt egyébként föl, uh, és ez egy óriási adománya az építészetnek, meg mindenféle, az építésnek, tehát mélyépítésnek is mert az építés, hát az a magas építés, a mélyépítés, ugye alagút, meg, meg egyebek, híd. Óriási adomány, amivel akár jól is élhettünk volna. Igen. Hiszen a beton meg a vasbeton, az képésen szólva az olyan képékeny anyag, ugye hát eleve, kijöntik az, az is, hogy kis túlzással csomót lehet rá kötni. Szóval hihetetlen dolgokat lehet vasbetonból csinálni, valabban olyan szerkezeteket, és olyan formákat, amit semmilyen más anyag nem enged meg, illetve előtte az mázé valamelyest a, a, az az előtti időszakhoz képest nagyobb szabadságot adott, de a vasbeton még annál is nagyobb szabadságot képes adni, hogy csak egy példát hozzak például hészerkezetet, hihetetlen dolgokat lehet csinálni vasbetonból, és ez hozhatta volna az építészetnek egy kivirágzását is. Igen. Tehát folytatódhatott volna az, ami a szeszeszióban, ugye említést itt a szeszeszióról, ami egy virágzás volt szó szóval legszorsabb értelmében, hiszen ornamentikák jelentek meg a Tehát ez még kitejesített volna egy elképesztő építészeti virágzássá, mert a vasbeton, mint megengedte volna. És most jön a lényeg, hogy... Hogy az építészett pont az ellenkező irányba indult el, a és a kockológia, az élettelen kockológia felé. Megint csak meg tudom saját magamat De ismételni. Be... Tehát pont az ellenkező irányba indultunk el, mindamere ez a bizonyos szerkezet lehetőséget adott nekünk. Én a két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy nyilván vannak olyan Épületek, tehát általánoságban nem lehet kielenteni, hogy, hogy a modern technológiával nem építenek néha kiemelkedően jó épületeket, mert biztosan építenek. Persze, nem De, nem. Persze a Duna hidat a egész jó. De, és nem, nem. csak Magyarországon, most én a világra gondolok általában, tehát nem er, erre gondolok, hanem inkább arra, hogy, hogy, hogy, hogy valószínűleg az, amit mondott a betelefonálónk, hogy kulturális a probléma, Pontosan, hogy valószínűleg azért ott van elásva a kutya, kulturális, de az a gyöngyű, hogy gazdaság is, hisz az a, az a bizonyos ö, acélvázas építés, vagy vasbetonból Történő építés, ugye az, az egyre inkább valóban az iparosodás felé viszi be, beruházai szempontból a dolgokat, hisz azért ez a beruházai szemlélet még a mi szép Budapestünkön is azért ö, ö, nyomon követhető, hisz millió számra épültek, vagy ezer számra épültek azok a házak a 40-es években, amik ö, ö, hatos falakkal vékony ö, nagyon olcsó megoldásokkal, ilyen Bauhaus hát stílusú hát, igen. épületeket épületeket, amiket ma megszoktunk, és, és azt mondjuk, hogy nem olyan rossz, de elég unalmasak sokszor, <kül> és még, a, hogy mondjam, még ma, ma már egész jónak tartjuk őket, szóval azért vannak benne egész jó részletek is, de hát ez már, ez már tipikusan iparos munka. Pontosan. És például egy ilyen lakásban születtem, és még, még a, a építetőt is ismerte az édesapám, hisz valami rokona volt, és, és egy nagy lókötőnek tartotta, aki mindent kisporolta az égenekből, amit sem. csak lehetett. és És ugyanazok a, ugyanazok a, a problémák, amiket, mi te föl szoktál emlegetni, az a fajta lelkiismeretlenség, az valószínűleg eléggé elharapódzott és már a háború előtt is, tehát hogyne, hogyan? úgy van. És egy ez van. végül is a, a, az építetőt arra csábít, hogy minél egyszerűbben építkezzen, és ha az érzékenysége megszűnik a vevő részéről a szép iránt, hát akkor... Nem. Hát ezt látjuk, a bocsánat. Igen, hát talán csak egy mondat, hogy azért teljes spekuláció mindig is volt, ingatlan spekuláció mindig is volt, már száz évvel ezelőtt is volt, és hát látjuk a következményeit, hogy éppen Budapesten, ahol a rehabilitáció meg gondol fog Igen, beszélni, Igen. E, e, az el, e, súlyos elmaradásaink vannak e tekintetben, étvédeles elmaradásaink, hogy ezeket a teljes telespekulációknak a eredményeképpen létrejött a mai követelmények napok meg nem Igen. felelő úgy élhetővé tenni, hogy ugyanakkor az étékeiket mégiscsak megőrizni. Igen. Na erről fogunk beszélni a szünet után, de csak egyetlenén mondat, hogy ezt a, ez a telespekuláció az, az összes ganga, gangjával meg minden évvel úgy jött létre, hogy ugyanakkor akkor a homozatávás részeteiben mévesen kialakítva. Tehát bizonyolatókban nem engedett. Akkor sem hiába volt olyan ronda spekuláns, az a beruházó befektető, mindenk mondják, gründolás, ugye úgy hívták akkoriban ezt a dolgot, azért bizonyolatókban akkor sem engedett, mert e, nyugodtan mondani, megszólták volna érte. Hát ez volt az a korabeli. Ö, hogy mondjam, ö, a, a korabeli igény, ami aztán később kulturális civilizációs igényszint, ami később megváltozott. Ha még egy megjegyzés belefér, akkor a szecessziót mégis a védelemben venném. Itt elhangzott, hogy hogy a szecessziós házak kívülről ugye mennyire egyediek, de belülről mégis... Hát e, már ott elkezdődött a tendencia. E, én inkább azt mondanám, hogy e, talán ez az eklektikában kezdődött el, hiszen ott látható az, hogy néha még a külső homozat is ugyanolyan, sorozatosan az utcában, és a szecessziónál ott, én pont azt figyeltem meg a várost járva, hogy ahány szecessziós épület, annyi különféle belső. Uh -huh. Én inkább ezt tettem észre, uh -huh. és uh, ott pont inkább azt látni az egyediséget. Tehát két egyforma szecessziós épület nincs, érdemes megnézni a gáliert szállót, mondjuk hát úgy néz ki ez egész, mintha hatalmas növény az egész, bimbókkal tette én szinte. És mondjuk érdemes összehasonlítani azzal az egyszerű szecesziós uh, bérházzal, műtermes lakáházal, amelyik a Bartokbéla úton van, a, uh, a hadik kávézó és a Móricsikbont körték között, rögtön a hadik ház mellett. Ez le Tervezte, és érdemes a kettőt összehasonlítani, mind a kettő szecessziós, mind a kettő nagyon egyedi, letisztultak, és mégis olyan forma kincsű, és egyáltalán szinte le, azt látni, hogy lelkük van ezeknek az épületeknek, anyagukat, kivitelezésüket, forma megjelenésüket tekintve. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Kolonczia Gábor. Bányai Géze és Hetszman Robert és Pórhelyes Gábor a várai a szövetségtől a vendégünk. És Budapest értékvédelméről beszélgetünk, ez az alap ö, témánk ebben az órában legalábbis. És hát itt tettünk egy, egy kört, kicsit mögé próbáltunk nézni, hogy, hogy hát mik húzódnak meg az olyan, Hát izgalmasnak, de lehet, hogy éppenséggel csak beruházási szempontból izgalmas mondjuk összeépítéseknek, mint amiket említettetek mondjuk a ö, Molnár utcában, amikor ráépítenek egy régi, mondjuk úgy, hogy klasszikus épületre egy újat, és ettől valahogy valami nagyon nem stimmel egyik idő után. Állapvetően ah, azt tartom fontosnak, hogy két dolog között tegyünk különbséget, az egyik a ráépítés, a másik a beépítés. Tehát egy, egy bombatöltsér, egy foghítelek helyére, ha ráépít, beépítik azt a telkertesen modern épület létre, az más, mint az, amikor van egy egy mondjuk egy három emeletes zárt bér, bérház sorban, van egy két emeletes eklektikus épület, amelyiket felvásárol, akár a tetőtelet felvásárol és ráépítési jogot nyer, vásárról, egy befektető, és ő azt, e, azt az épületet felfelé bővíti, nyilvánvalóan kommersz célokból és okokból. E, nagyon sok a rossz példa, azért tartom ezt különkéntendőnek, van jó példa is, azért mondom, tehát lehetséges újraépíteni egy épületre, hogy az jó legyen. Most a mi alapvető elgondolásunk az, hogy egy épület az akkor jó a ráépítés, hogyha gyakorlatilag a ráépítés egyé válik az alatta a levő épülettel. Ez csak akkor lehetséges, ha abban a stílusban megy tovább az épület, vagy pedig azt a stílust követve megy tovább az épület a harmadik. negyedik emeletére. legyen az Igen, de ez, ez a, nagyon fontos, hogy mit értünk a hasonló alatt. Tehát. Uh, hogyha az előt, a másik, akkor két épület jön, félbevágott két épület, egymásra, egymáson van két épület. Ezt láttuk a Szent király utcában is, hogy, hogy van alul egy eklektikus épület, ez egy egyemeletes, sőt, talán nem is eklektikus, hanem uh, ilyen romantikus épület az mm -hmm. már még. és uh, az egy gyönyörű kis épület, és úgy mögött, mint a tetőből hogy a makovec épület, és a kettő az két külön épület gyakorlatilag. És e, van ugye olyan példa is, rosszabb példa is, ahol pedig e, a, az új ráépítés az még csak azt sem mondaná, hogy egy külön épület, hanem egyszerűen éppen tették a tiglákat, ott van az ablak, és így tovább éppen, Tehát e, estétikai építészeti értéke nulla annak, ami rákerült, és agyon nyomja azt, ami alatta van. Ez nem helyes, de van jó példa is. Bocsánat. Mondjad. Jó példák. javaslom például, illetve Érnes-Egéz az Almási téren, volt a Vörösmarty utcai szakaszán egy két emeletes, egyemeletes eklektikus épület, és azt bővítették, két emeletet ráépítettek. Első látásra az ember nem mondja meg azt, hogy mi is van is? Pontosan? Uh -huh. hát így szép harmonikusan e, alakul át az épület, végigkövetve a fő e, stílus e, vonalkat és a legfontosabb a tengelyelosztás. Hát az teljesen megtörik me a más helyeken. Nézzük meg mi van a Szondi utcában, Vörösmarty utcában. Uh -huh. Brutális ráépítések vannak. És én nem tudom, hogy létezhet az, hogy van e, például egy olyan utcában, mint a Vörösmarty utcában, ahol szerintem három emeletesnél nincs is nagyobb épület talán. És még egy negyedik emeletet valaki azért ott ráépít. Tehát eleve hogy létezhet, amikor a mai 21. századi világban, és szerintem itt el kell az élhetőség probléma egy ötödik emeleti lakás nem biztos, hogy a legnyerőbb egy olyan kerületben, ahol ráadásul tele van az üres lakással, meg hogy mondjam, tehát alapvetően arra kell törekedni, hogy, hogy ne építsünk olyan magas épületeket fölöslegesen, amikor eh, rengeteg üre, üres lakás van. Sőt, egy is jutunk, hogy építsünk -e olyan sok új lakást, szükséges-e új lakásokat építeni, amikor tele van üres Emel lakással a város. Beszélsz, ami ebben a vadkapitalizmusban ugye nem létezik, hisz ahol teljesen elszaparált beruházók versengenek egymással, és nincs, egy, nincs egy, egy elképzelés, nincs egy terv, semmiféle szabályzás erre nincs, az a szabály, hogy mindent szabad, akkor mit vársz? Hát akkor, akkor ugye... egyszerű, nem kér kiadni az építési engedélyt. Igen, tehát el kell, illetve el kell nekünk oda jutni, hogy lehetséges, hogy nem arról kellene csak beszélnünk, vagy az örökségvédelmi szempontok így és úgy mértően érvényesnek, lehet, hogy arra kell mindjárt rámutatnunk a lényegre, hogy igen, ebben a vadkapitalizmusban az értékeknek nincs helye, tehát ez a vadkapitalizmus az, ami elsősorban elfogadhatatlan a számunkra, el kell ide jutni erre a pontra, és akkor rájöttünk, hogy miért van az, hogy a, a Garai téren nincs tér, mert a Garai tér az megszűnt, mert a teret beépítették egy hatalmas eh, piac, ami nagyon idézi ebben piac, mert az épületnek a 20%-a az egy döglődő piac, a 30%-a egy pláz, az 50%-a pedig egy lakópark. Tegyük hozzá. És... A másik probléma ebben a városban, ugye szintén erre a, a kapitalista időszakban egy visz, hogy nem volt elég, tehát szabályozni kell a kapitalizmust, azért tisztánlásunk, hogy Budapesten nagy probléma a zöldterületekkel, kevés a zöldterület, és ami van zöldterületünk, az sincs mindig jó helyen. Nézzük meg azért, van zöldterület Pesten, nézz Budapesten, nézzük meg hol van. Gellérthegyen, a Tabámban, Népligetben, ezek olyanok, amiket nem is tudunk kihasználni. Gellérthegyen, meg a Népligetben ember nem mehet ki éjszaka. Most olvasom ismerősnek, menjek a gellért rabló bandák tanyáznak, e, már nappal is. Hihetetlen. Másik probléma az, hogy az ötödik keletben még csak, csak vannak ilyen üdítő színfoltok, károikert, stb., de ott van a hatodik, hetedik, nyolcadik kelet, nyolcadik kelet az jobb, ott már vannak területek, orcikert, stb., stb., de a hatodik vagy hetedik keletben nincs zöld terület. A városliget ugye ott van, az nagyon jó, de az épületek között nincs zöld terület. A út alatt van egy egészen zöldes rész, az a hetedik kerületes szaszék, ha jól tudom. Ott, amikor ő jönnek ki a trollik, vannak hm. mennek. Fel a királyok, az illasság, az, az, az, az, az nagyon szép, gyönyörűen ott néz ki. A lövöldet értől ki. Igen. Kifel de nagyon -nagyon szép ott van a. Damjani csutca, az Igen. a határa ennek. Onnantól fog a fog az zárt soros beépítésű bérházak annak, egészen a Tökülütig, illetve a verseny utcáig. Ezen a területen egy darab zöld terület nincs. Most nagy kérdés, hogy ugye a várost építünk magunk körül, hogy gondolkodunk erről. Hogy most, hogy csináljunk oda a zöld területet. Ez nagy, nagyon izgalmas kérdés. A másik pedig, ami még nagy kérdés: hogy az emberekben eltorzultak a fogalmak, és erről is beszélni kell. Hogy. Tehát a városban, ugye városlakóként kell élni, a faluban falulakóként kell élni, ez nagyon elkezd elmosódni, az életforma. Tehát alapvetően a funkcionalitás szempontja az nem elvetendő dolog. És itt van például az, hogy ö, a terek. Tehát ma minden irányzat azt mondja, hogy igen, a tereket be kell fásítani. De van egy olyan irányzat is, Ez most, most belásta maga ebből. a vitába Kossuth tér felújításra, rekonstrukció kapcsán két irányzat látott napvilágot. Az egyik az azt mondja, hogy minél több zöld terület legyen a Kossuth téren, füves réteg, fasorok, allék, itt több csoportok, tehát ilyen parkasítani. A másik irányzat pedig azt mondja, hogy a Kossuth tére, ö, ö, Lap, le kell lapozni az egészet, faltól falig, hiszen ez egy reprezentatív tér, és itt e, ide nem kellenek fák. Csak olyan váltva nincs, amelyik azt mondja, hagyjuk úgy, ahogy van, Az a legkevesebb bonyol Hogy Hagyjuk úgy, ahogy van. Hát ö, én azért nem vagyok úgy elégedett a most, amikor a parkoló azért tényleg elég durva voltam. Hát nagyon. Meg ahogy a tér kínész, azért hát az is számomra. Az a, a, a bizalem bizelettszabú... pontosan. Az, a, az, hogy hogy néz ki, az a, Igen. ahhoz képest, hogy legalább valami az, hogy az valamit kapjon, és helyette ilyen aszfalt, volt, meg Igen. Az, az, az, az ország, ország ne Pontosan. Tehát nem lehet ezt hagyni. Igen. Minden túl lehet ápolatlan. hát ápolatlan. Hiába van ott a virágát, és az is ápolatlan. Na most uh, itt a zöld területekkel kapcsolatban. Ugye a kihívás, hogy hogy lehet növelni az ölterületeket úgy, hogy közben ne csak a várost, tehát a város tövetét. Hát igen. Na most ez a, ez a nagy kihívás, és ez az, amit már örülök neki, hogy felvetődött, hiszen ez átfedett a rehabilitációhoz. Tehát beszélnünk kéne erről a bizonyos városrehabilitációról, hiszen megörököltünk egy olyan hagyományosnak mondható, most már több mint száz éves városszövetet, amelyik építészeti értékeket tartalmaz, rengeteg sok értéket tartalmaz, ugyanakkor születési jött réte, hiszen Igen. nagyon zsúfoltan a korabeli spekuláció szándékai szerint építették ezeket meg. Tehát ez mindig újra és újból felvetődik, ez a a szükségessége. Időnként nekiugranak itt-ott, és hát talán az egyszer Ferencváros kivételével jó például nem tudok mondani, csak szörny, szörny, hát szörnyű, én az szörnyű Hát a Ferencváros is vagyok Hát a Ferencváros is akkor többihez képest. Érhető lett, ez az érvez teljesen. Sok érték valós, ott is elveszett hát, egyébként. Ez egy városrombolás volt, tegyük hozzá. Igen, viszont de. ahhoz képest, amit utána csináltak, például a Corvin hát az hát igen. nagyon lájtos uh, beavatkodás volt. Tehát itt a, a, a bűncselekmény. Az, Arányok az érdekesek, tehát a, a, én sem vagyok oda annyira a Ferenc csak a többihez képest nem azon fel példának, ö, viszont ö, ezt a szót lassan már úgy érzem, hogy súlytalanítják, hogy rehabilitáció, és annyi mindenre alkalmazzák ezt, amire semmi köze a rehabilitációhoz, hiszen egy latin szóról van szó hogy a habilitáció azt tudjuk, hogy egy olyan szintre való elérés jelent, amit addig nem volt a sajátunk. Tehát ugye, ha valaki doktori foklatot ér el, tehát följebb emelkedik magyarul a ranglétrán, akkor az habilitál. A rehabilitáció pedig egy olyanok az elérés, ami egyszer már a miénk volt, vagy visszacsúsztunk onnan, és most és megint már... elérjük. Hát ez a rehabilitáció. és meg a... városrombolást értünk rajta. És pontosan erről Igen. van szó, hogy mi városrombolásra értjük ezt a kifejezést, aminek semmi közel a rehabilitációhoz. Valami olyan, amire a rehabilitációhoz. Mert szerintem, akkor most már, hogyha ezt veszik, akkor nincsen. Amiben valóságot. A... Úgy, úgy igazán, valóban én. nem. Hát, ugye a Ferenc, Félig a, Ferenc a várc várc, várc, De hát azért tegyük meg hozzá, tehát én ott jártam egy vagy két éve, József Fatilának az életútját, így bebarangoltam, és én arra jöttem el, hogy előeszten József Attila verseit, és járom ezt a környéket, amelyek ezeket a verseket megihlették, hogy ez a környezet már nincs meg, fel nincs. sem fedezhető. Uh -huh. És hát, Rakodópartról ír Dunaparton József Attila, hát mi van most <gül> abban? De várjatok, most ez úgy hangzik, mint, hogyha uh, szeretnétek visszasíteni. Nem, nem, semmi írt, ami, nem, nem, nem. Azért, amiben ő élt, az, az nem az a világ, azok az utcák, az a rakódottal, amit, vissza sírni, amit pontosan, pontosan vissza akarunk azt sírni. azt hozzá hogy akkor az a francia Veszény nejed volt. Ez, az is, így van, pontosan, de nem azt akarjuk vissza ff sívet, ff hanem vissza a, a, azokat az értékeket, amelyek, tehát, e, a, képzeljük el, a nyomor nekem az a véleményem, mint a e, mosdatlan koszos e, kisgyermekről. Nagyon koszos, nagyon rosszul néz ki, de ha alaposan megmosdatjuk, akkor lehet, hogy nagyon szép lesz. Mm. És ez így van a legtöbb várossal. Tehát mosakodni néha kellene, és ez Budapestre különösen érvényes. Tehát honlokzatokat néha fel kell újítani, akkor mögötte e, lakásokat e, máshogy kiakítani. Fel lehetett volna, tehát városrehabilitáció alatt e, meg lehetett volna azt csinálni, hogy azokat az épületeket megtartani a Ferencvárosban, amelyek tényleg értékesek amelyek nem azokat nem kell megtartani, de az a legfontosabb, hogy a városnak a szövete, a városkép, és ami nagyon fontos, a városnak a léptéke az megmaradjon. Tehát nem attól lesz valami Ferencváros, hogy e, akkor most a nyomonegyedel együtt jön a dózer, ez mondjuk főleg a nyolcadik körletben volt így, és akkor minden értékhoz, stb. ott, ott megsemmisül, és akkor egy hatalmas kommersz e, borzalom ami fog fölépülni a helyen, ami pedig én szerintem minőségét tekintve, hát a havan a lakótelepszínkjén van körülbelül építészetileg. És e, a, e, amit a kilencedik keletet Ferencváros még jellemzi, az az, hogy totálisan e, eltűnt az a régi városkép. Teljes mértékig. Tehát ö, nyomokba lehet állni. Jé, itt egy régi épület, aztán három új, aztán megint egy régi, itt megint egy utcasor, az teljesen új, aztán mégis egy régi. Tehát az embert megzavarja ez. Nincs, nincs annyira átalakult az a, az a rész, hogy már nincs az a kisugárzása meg a városképnek. Történelmi hangulatát elveszítette a városkép, ez a külső Ferencvárosnak a 80-90 áról elmondható és ekközben a belső Ferencvárosnak is már a 20-30 a lassan ilyen lesz, mert az például tartozatlan, hogy az Erkel Fe Ferenc utcában mindenáron le akarnak bontani egy e, e, 1860-as években épült, gyönyörű, kétemeletes, e, romantikus stílusú épületet, amikor abban az utcában e, már így is van egy üvegpalota vele szemben egyébként. Tehát ezek olyan dolgok, hogy e, ha így e, zajlik egy városrehabilitációval, köszönjük szépen abból, mi nem kérünk, mert, mert a városunk fog úgy átalakulni és bocsánat, ez a modern építészetet én nem akarom szídni, mert vannak nagyon jó megoldások benne, és szerintem, hogyha ténylegesen az kulturális szempontok is érvényesülnének, ezt nagyon javasolja a mi szerezetünk, főleg a, most a vidéken, a népépítészetben erre adtunk ki egy javaslatot, akkor elképzelhető, hogy a modern építészet többet tudna letenni az asztalra, mint a 19. századi. Én ezt el tudnám képzelni. Csak ehhez egyrészt alázat kell, meg kell értenünk, hogy mi az a Budapest, és mi az, hogy ne, ha például Budapesten vagyunk, és miért így, és miért úgy, mert nem úgy kell építeni, hogy most építenek, és fel kell fognunk, hogy ez a város, ez, ez mit jelent, és alá kell rendelnünk ennek a szempontnak, a mik kis ö, saját ö, tőke és biznisz érdekeinket, a profit szemléletet. Ez elfogadhatatlan egy városban. A nyolcadik körül... Igen, parancsaját. Na most itt ö, ugye ö, már említettük a Kormány Szigony projektet, Ö, azt a beruházást, ugye én ö, azt ö, nem akarom védeni, mert az biztos, hogy, tehát amit ugye ott létrehoztak, ö, ha jól akkor az egész Korvén Szigony negyedben, ebben az új beruházás során, ami épült, egyetlen egy négyzetméternyi zöld terület nincsen szerintem. Igen ami nagyon-nagyon súlyos, azt, hogy És száz És száz, pontosan, de azt ne felejtjük el, hogy a főleg a Szigony negyedben olyan épületek voltak, amit ha tisztán úrban nézzük, volt már olyan épület, hiába volt értékes, de azt már megmenteni nem lehetett, mert annyira ő, rossz van. Azért ez tehát... nem teljesen így van. Ő, azért ott is, tehát ő, ott a Korvin negyednél, Szigoly negyednél azt mondom, hogy volt olyan épület, amit már tényleg bontani kellett, mert mentetetlen állapotban volt. Ez nem így van, Gábor, a szakemberek azt minden épületet meg lehet menteni, kérdés mennyiért? Ez az egyetlen kérdés. Mm -hmm. Minden meg lehet menteni? Hát igen, minden. de akkor azért egy épület, az csak egy épület, azért Fordítsunk már a, a kérdésnek a másik oldalra, és mert valóban meg lehet menteni, de mondjuk egy szigony utcai bérházat vajon ö, miért kell megmenteni, ha, ha teljesen össze akar romlani? Mert, mert mondjuk nem a, hogy mondjam, nem a Mátyás templomról van szó. <gül> Ez igaz? Hanem, hanem valami olyasmiről, ami, be, ami, ami azzal a célra épült, hogy ott ki lehessen adni a lakásokat és lakjanak benne, tehát az egy valamikor egy háztulajdonosnak volt a, a tulajdonába, aki ebből megérhetést remélt. Az volt a célja, tehát ez egy üzleti beruházás volt az első kapavágástól kezdve, és ez olyan mért, tehát ezt meg is maradt ebben a pategóriában, tehát ha ezt mondjuk tízszeres áron felújítod, akkor, akkor már nem tudod kiadni, vagy nem tudod eladni. Most Tehát a dolog valahol ö, egyszer csak egy olyan légüres térbe kerül, a, amivel tulajdonképpen aztán úgy is sem lehet mit csinálni. Most Tehát a... szerintem ez nem olyan fekete-fehér. Hát erre kell, erre vannak a egészséges kompromisszumok. Például azt nézzük meg, hogy mi az az, az értéken, ami mérték. Az épületen mi az, a mérték? Mi az, amit érdemes megmenteni. És akkor azt fogjuk látni, hogy ennek az épületnek a bizonyos részeit, értékes részeit, az érdemes megmenteni, a többi részét pedig e, átépíteni, úgy kialakítani a 21. századi igényeknek megfelelően. Például én nem tartanám elképzelhetetlennek azt, hogy egy élhető városban, tehát ezeket a körfolyosós épületeket, hát adott esetben bizonyos részeket, belső részeket elbontva, nem mindenhol hangsúlyozom, csak bizonyos, például ilyen nyomornegyedeknél, ott ki lehetne alkítani közös zöld területeket például. Tehát azért itt, itt lehetne ö, variálni, az épületnek a homlokzata nyilván egyérték, az elrendezése nagyjából, ahogy van, az is egyérték, illetve a lépcsőháza. Most az, azért jegyezzük meg, hogy a Szigony utca például ott olyan bérházak voltak, amiket lebontottak, amelyeket az ötödik kerületben megirigyelnénk. Érdemes végig sétálni az ötödik kerület bizonyos utcáin, és visszanézni képeket, milyen házak voltak a, a, ott a Corvin-szigony negyed területén, azokban az utcában, az a Leonardo da Vinci nagy templom utca, nem tudom, mondosan, tehát pontosan, Práter utca, és azt fogjuk látni, hogy hát ez igen, ezekért az épületekért mit meg nem adnánk az 5. kerületben, mert nagyon, nagyon ö, ö, e, nagy esztétikai minőségű épületek voltak ezek. Ezekért mindenképpen kár, de kár a városképért is, és hát bocsánat, egy másik szempont is, az ha már itt elején mondtuk, hogy a társadalompolitika az mennyire nem szempont a mai 21. században, még egyszerűen szégyen és döbbenetes számomra, és e, ez meglátszik nagyon sok térend a, a közéleti döntésekben is, hogy ha lenne valós társadalompolitika, akkor miért nem lenne egy kulcsos adó, fel sem szerintem egy jó e, helyes társadalompolitikai politikai e, döntéshozatal során, és most itt tartunk a már is, hogy szonáltuk a, a Korvinyszigony negyedet, és, és bocsánat, de exportáltuk a, a, a, azt, ami, amiért le kellett bontani. Tehát Ugye ott volt egy nyomor lakosság, amely bűnözött, képtelen volt beilleszkedni a város struktúrájába, veszélyt jelentett a környező lakosságra. Tehát itt, itt valami beteg sejtről volt szó, és ahelyett, hogy ezt a beteg sejtet megpróbáltuk volna meggyógyítani, azt mondtuk, hogy nagyon van, itt, itt szépen körbe vagytok vágva, kivágtuk ezt a darabot, menjetek kőbányára, vagy menjetek borsotba, onnan jöttek. Ez, ez, a, ez a mentalitás ez elfogadhatatlan, mert, mert nem lehet elodázni a problémák, azokat meg kell oldani. Szociális programokat kell létrehozni. Ezt a lakosságot nagyrészt, főleg most az OCIben ezt a nagyrészt e, e, cigány lakosságot, tehát nem az a megoldás, hogy kirakjuk őket, és menjenek a kőbányára, és akkor azt tegyék tönkre, meg mondom, majd tovább küldik őket, nem tudom, csak azt is tegyék tönkre. Nem ez a megoldás, az a megoldás, hogy őket szociális programok keretében fel kell zárkoztatni. Nagyon komoly programokra van szükség. Mert nincs más megoldás, mert, mert hogyha így hagyjuk a dolgokat, az senkinek nem jó. Ez teljesen ez már érdekes módon úgy tűnik, mintha ez már nem önkormányzati téma lenne. Mi lenne az abszolút? Mert az... mert az önkormányzatoknak nem nagyon szokott ilyen témájuk lenni, én leszettem észre. Hát ez nem a témából következik, hanem az önkormányzatból. És ha megint csak a társadalom politika hiányából. Ö, tulajdonképpen az önkormázatnak, nem is tudom, akkor szereptévertésben van, hogyha ez nem tekinti az ő tényleg. Hát én egy sokkal kisebb jelentőség dolgot akartam tulajdonképpen mondani, azt, hogy ugye én is ismerem azt a Páva utca és környékét, szoktam oda többször járni, és nem annyira rossz az, de valahogy egy olyan leromlás évről évre látszik, hogy úgy koszosodik, koszolódik el. És ja. talán nincs a legrosszabb karban tartva, de, de ugye nem épültek igazán nemes anyagokból azok az épületek. Tehát, Tehát mondjuk, ha azt akarjuk, hogy az valahogy kinézen, akkor azt ki kéne festeni gyakrabban, stb. Ezért elég rondák azok a vaskapuk, amiket építettek. Szóval azok a, azokat karban kéne sokkal jobban tartani, az üveget le kéne jobban mosni, meg ilyen igen. és ezek És ezek ezek Látványosan mindig elmaradnak, erre érdekes módon sosincs pénz, de annyira nincs pénz, hogy ez a, ez a bazilika előtt sincs pénz arra, Igen. hogy legyen valaki, aki fölsöpje a szemetet a tízzer turista után, mert nem tudom, hogy azoknak maguknak kéne biztos erről gondoskodniuk, de hát ha örülünk a turistának, akkor legyen már tíz ember, akit alkalmazunk. Mm. És akkor legalább lenne tíz munkája pluszban, aki fölsöpri a helyet, vagy adott esetben föl is sorcsolja, fölmosa, stb. Tehát a, a karbantartása, a tisztántartása az elmaradés. A várost egyáltalánosságban is fönn kell tartani. Mm. Nem csak ilyen szociálisan uh, érintett helyeken, hanem általánosságban Pontos föl az. kell tartani a várost. Ezt kutyakötelenséget, ez ez bármilyen oldalú bármilyen, bármilyen kutyakötelensége, ha jobb oldali, ha bal harkék. Teljesen mindegy, a várost fönn kell tartani, a kérdések nem ott kezdődnek, mert az nem kérdése fönn kell tartani, hanem hogy milyen irányba fejlődjön, milyen irányba alakuljon, épüljön, szépüljön. A, a kérdések itt vannak, az, hogy fönn kell tartani, egész egyszerűen nem kérdés. Ez egy a, a, az A betű az ABC-be, és, és hogyha, hogyha erre nem jut, akkor valami nagyon alapvető problémák vannak. Hát már az előző tanácsérában is mindig ez volt, okay. hogy fejlesztettünk csak, építettük a panelt, és közben elhanyagoltuk a város részeit. A mert az IKV, szállák, hogy valamit lehet csinálni, de föntartással, vagy ja, arra nem Mert az, az IKV nem foglalkozott vele. Na most, hát egy kicsit javult a helyzet, azért legyünk őszinték, mert azért sok épületet remben hoztak. Igen, a most a bérház ehm, is azért. Tehát azért volt, voltak eredmények, de hát ennél sokkal jobban kéne foglalkozni ezzel a kérdéssel. Hát ugye a, csak egyetlen egy példát, egy oldalvágás, riposzt, hogy a építés árának a csekékek is földék ezt a város gatyába Igen. lehetett volna úgy rázni, Igen. hogy csordájára lehetne járni, és még magát a problémát is meg volna oldani már, mint a, a Keremföld közlekedési törendék összegből. Én nem Te is volt nem, rossz rossz nem ezzel, a, nem a Kelemföld közlekedésben van a probléma, ez egy ő, nagyon nagy hülyeség. Tehát aki ezt kitalálta, hogy a négyes metrót meg kell építeni, ezen a nyompanalon az, ö, hát közlekedés és politikai szempontból meg szabpolitikai szempontból hát az teljesen valami nem stimmelt vele, mert így nem lehet metrót építeni, mert a metrókat általában el kell egy tömeghez, megnézhetetlen nyugatra, egy kicsit Bécsbe, vagy tám Prágába, vagy hogy talán Prágába, hogy metro az úgy van, hogy a külvárosta a külvárosig megy. Na most a kelemföldi pályaudvar, sőt a keleti pályaudvar sem külváros. Hát külváros olyan. lenne a Virág meg külváros lenne az újpalota széle a Pórus Center, mondjuk. Az külváros. Hm. De ez így nem külváros. Na ez most oldal, oldal volt, mert ez önmagában mert már több műsort lehetne Igen. a közlekedés tartani. De szület után akkor most már uh, azt fogom kérdezni, szevőre mondom, hogy a uh, rehabilitációval kapcsolatban milyen anyagok születtek, vagy javaslatok vagy egyéb Az orci térről, vagyis az orci negyedről orci mindenképp, mindenképp negyedről, igen. Igen. Jó, köszönöm. Kolonzia Gábor. Bányai Géza, és Hetszmer Robert és Pórhajas Gábor a vendégünk, várja a szövetségtől, és Budapest érték védelme, ez volt a kiindulás, de azt hiszem, hogy ö, eléggé sikerült ö, érintenünk a problémáknak a gyökerét, már rég nem esztétikai kérdésekről beszélgetünk, mint ahogy ezt az elején elkezdtük, és ö, úgy tűnt, hogy nem csak a hogy mondjam, az üzlések vitája az, amit fogunk folytatni. Itt a dolgnak a torka, véres nekem az a gyanum. Nos, kerülgetjük ezt a rehabilitációt. A kérdés az, hogy van-e a város a szövetségnek vonatkozóan elképzelései, tervei, előterjesztések készültek-e ezzel kapcsolatban? Az az álláspontok, hogy rehabilitáció kell, de a szó eredeti értelmében. Tehát... Az adott terület hagyományaihoz igazodóan kell egy, egy magas szintű civilizált életmód lakókörnyezetét kialakítani, tehát ez legyen a városrehabilitációnak az alapkérdése. Amit Budapesten tapasztaltunk, az pedig ennek a teljes ellenkezője. Tehát a Corvin-Szigony projekt az a... Én csodálkozom is egyébként, hogy ezt így elfelejtette ez a város, hagyta, hogy a saját szövetéből egy ekkora darabot kitépjenek, és leromboljanak, és még ilyen jóformán ilyen igazi nagy ellenvélemények sem voltak. Én úton egyetlen tüntetés sem volt. A lakosság örül neki, melyibb nekik egy plázát, ne feledjük el. Hát igen, szóval meg a másik probléma, hogy a lakosság egy plázának örül. Tehát ott már a másik problémánál vagyunk. Amikor a magyar lakosságnak az az egyik legfontosabb dolog, hogy van-e pláza, aminek örülhetünk, és hogy arra nem is gondolnak, hogy ezzel a saját életkörülményeiket is, tehát ez nevetséges, hogy egyáltalán a szempont lehet, hogy jaj, de jó, hogy van egy pláza, holott ahelyett, hogy a lakosság tűtak hozna ne ezzel nem. Ne felejtjük már el azt, hogy ott például, gyakorlatilag ott meg kell nézni, ott a Nagykölyút mentén, a hatosronán két-három megállónként nagy pláza van. Hát ilyen nincsen még egy európai belváros, belvárosban igen, szerintem. Gyarázat, igen, gyarázat a város, belvárosban vannak plázák, és akkor csodálkozunk, hogy így néz ki a rákók. Itt a plázastok. zárják be a a boltokat. Zárják be a boltokat. A boltokat tehát igen. a kiskereskedelem, a középkereskedő, kiskereskedők, teljesen teljesen mentek Gyakorlatilag ö, a nagy halak ö, megeszik a kis halakat. És puszta, kényelmi okokból, igazából nem is tudom, hogy milyen okokból a társadalom ehhez adja, ehhez adja magát. Tetszik neki, örül neki. És tehát, tehát meg kell nézni, hol jutott a város. És akkor a másik a plázastop, tehát én nevetségesnek tartom azt a plázastopot, aminek a szűrőjén minden második pláza átmegyik. Én most milyen jogon megy át az egyik, és milyen jogon nem megy át a másik. Már elnézés, de ez, ez nekem nagyon nem az, tiszt, a dolog tisztaságára enged következtetni. Most van ilyen különment tényleg, tehát hogy a belvárosban nincs még egy szükség rá, de mondjuk lehet nem azt ne kell mondani, hogy nincs szükség plázara, mert lehet jó, hogy vannak. Egy-kettő lehet, a színség Hát én azt mondom, hogy pláza ne legyen, mert az már nem jó megoldás. Nem jó megoldás. Igen, Más ki. egy barkácsárúház, hozzá teszem. Bár őszintén szólva, sokkal szívesebben vásárolok barkács dolgokat, nem a valamelyik nagy barkácsáruházban, hanem valamilyen kisebb szakboltban, olcsóbban megkapom. Néha még a választék is nagyobb, és, és a minőségön is. És a minőségben beszéljünk. Minőségben is beszéljünk. Szóval összességében én arra jutottam, hogy plázára nem volna szükség, ebben sokkal kisebb fáradozással, illetve lehet, hogy mégis csak a döntéshozóinknak többet kellene fáradozni, és valószínűleg jóval kevesebb iattal ez egész Biztos. meg lehetne oldani azt, hogy a kiskereskedelmet újjai leszük. Lehetett volna, bocsánat, most már nem lehet megoldani, mert azzal, hogy beraktuk az allét, a korvínplázát, plázát, 56 szellemiségének a meggyalázása szerint, egy a Corvin köznek, beraktuk a Árkádot, e, meg a Westendet, ezt a sok plázát, mamutot, mindet beraktuk a, a város e, belvárosba, ezzel végérvényesen tönkretettük a e, e, kiskereskedők helyzetét, mert nincsen e, piacuk már, mert, mert mindenki a plánába jár, és innentől fogva lehetetlen egy kis pék-süteményes pék bolton kívül más nem fog nyílni a Rákóczi úton, még inkább az se. Bankfiókok ennyi. Meg azt nefredjük tehát, tehát ne azt, hogy az egész város, az egész országnak az a szégyene, hogy ugye volt Hajdanán egy, mekkora nagy szó volt hajdanán? a 70-es nyugasztáséban a skála nagyáruházak, és már mi lett belőle, az, not hogy not ugye not ott tettek. volt ugye a 70-es évben, amikor elő első a skála áruház itt a október 23. utcában, az is, hogy ez egy méret drága ingatlan volt, nagyon-nagyon drágán, nagyon sokat kasszálta a skála tudom, és akit nem szeretnék néven nevezni most, nagyon sokat kasszálta az, hogy azt eladta, és most pedig az allé. A nagybevásárolók központ pedig él vidám. A másik, ugye a, Rigi be, a is voltak azt mondta például a Fischerház, amit védtünk a Bécsi utcában, de érdemes a kettőt összehasonlítani, hogy mennyivel más volt a kettő. És az ember meg fogja érteni, hogy egy fenntartható világban ezeknek a nagyplázáknak nincs helye, nincs számukra hely, mert, mert Általuk nem fenntartható ez a világ többek között. Óriási zsarolási potenciál, nézd például a termelőkkel szemben is. És, és egyáltalán manipulatív, hat, annyira nagy hat halaknak számítanak, hogy egészségtelnek a rendszer működésére nézve. Hát persze is. És persze, itt megint ugyanarra jutunk ki a plázáknál, hogy az a létrehozó érdek, az teljesen független a működtető érdektől, hisz, akik létrehozzák, azok építési beruházók. És ezeket a plázákat általában az első években el is adják. Tehát maga, aki, aki ezt létrehozza, az pont azért, mert létrehozott egy ilyen későbbiekben kecsegtető üzleti lehetőséget. Az általában, mint beruház a kis szál megfelelő haszonnal, tehát ott az ő részéről a kérdés le van rendező nyerességgel kiszállt, és utána néhány évvel a dolog elkezd problémássá válni. Legtöbbször, mert, mert a túl magasak a bérleti díjak, nincs megfelelő kereslet, stb. Tehát az, a dolog nagyon sok helyen ö, ö, nehézkesen működik, és utána ezek el is hullanak hosszú távon, vagy, vagy kiürül, vagy van nagyon dögledezve plázak. megy. De hát, ez nem olyan egyszerű, miközben sikerült valóban elérni azt, hogy, hogy a, a kisebb vállalkozásokat kiszorították gyakorlatilag a városból, mert a plázában csak a legnagyobb cégek tudnak általában üzletet nyitni, vagy valami nagyon pénzes ember, mert az, hogy egy, egy ugyanakkor üzletér háromszor négyszeres bérleti díjat kifizessen, mint a, mint a Rákóczi úton, az egyszerűen nem föntartató szótában, már üzletileg és most nem környezet szempontjából Persze. mondom. Ö, többről van szó üzletnél is. Tehát a dolog még há hátrébről indul. Az üzlet a megjelenési formája. De valójában itt nézzük meg, most elhangzott 56. Múcsán, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez nem egy komplex, átgondolt koncepció része, hanem ez, egy, ez egy, egy üzleti lehetőség, amire utána, hogy mi lesz vele, már nem érdekes. Tehát a, a perspektíva Jó. nem volt több, mint néhány. Amit év. mondani akarok, az pontosan Igen. arra irányul, hogy elmondjam, hogy ezek komplex, átgondolt koncepció része. Hát ez Nekem a, ez a véleményem ugyanis. Még hozzá, még hozzá, hogy honnan. Elhangzott 56. 56-nak a három leg, hogy mondjam, nagyobb jelentőségű, leghíresebb budapesti helyszíne mi volt? Ugye a Szénatér, a Korvin köz, meg a Morizsimon tér. Hova épültek plázák? Ide. Ide. Erre három helyre. jó, de ezek minden három egy tér volt. Igen, Nagy helyek helyek. közlekedési Egész véletlenül, egész véletlenül minden hármat lenyúlta magának a tőke. Na de minden teret lenyúl. Nem minden teret nyúl el, de ezt a hármat következetesen tehát most én azt mondanám, hogy nincs koncepció, legalábbis egy biztos, hogy ahol kéne koncepció, a városfejlesztés koncepció Budapesten nincsen ez biztos, mert akkor nem lehetett volna ennyi prázat engedni. Borsa ez egész biztos városfejlesztés az nincsen. De nem csak nem Budapesten. nem papírok azok vannak itt a folyaméter számra, amiket igen. a Dunába kéne haigálni. De azok csak papírok. Az nem a papírok, koncepció. Igen. Azok papírok, így van. De nem csak Budapesten, azért említsünk vidéki példát, is. Debrecent mondhatnám például, hogy Szegedet. Szegeden mindenki remélem hallott róla, hogy volt egy gyönyörű, szép, régi 19. századi gyár. Ez a. Ö, Um, ott volt a, a, hát a külső körúton, hm. a ottani nagy körút, e, és ezt a gyárat Kendergyár így van, ezt a gyárat, ezt néhány évvel ezelőtt lerombolták egy plázáját, azt hiszem Árkáda neve annak a plázának is, és Uh, egyszerűen hagyták ezt, ezt a gyönyörű értékes régi gyárat, egy nagyon szép uh, kivitelezésű gyár lerombolni. Hiába kérték azt a helyiek, vagy többen, hogy hát legalább tartsák meg, és azon belül csináljanak, ami üzletet, én ha jön. már plázát akarnak. Nem, nem, nem. utba volt, lerombolták az egészet. Ráadásul én nekem volt szerencsém járni a Szegedi, ebbe az említett Szegedi Nagybővárság központba. Ráadás, építészetileg iszonyatosan ronda, és ráadás, ott a környéken, ugye még értékes házak állnak, tehát ez nem Igen. egyáltalán nem a külváros, nem, hiszen van, ez, az, ez a mastéri autobuszpárutvartól van pár percre, ami ő szigorúan Szegednél a belvárost kell mondani, tehát onnan a szegedi szétsényi tértől ez pár perc sétára van gyalog ez a belváros része. Igen, és amit ugye látni kell, hogy ott is sorba a, a, a nagybordogasszony sugárúton például bontanak le földszintes, eklektikus uh, házakat. Egyébként ez egy teljesen földszintes, hiszen mezővárosban élünk, ott, ott az emellett az már csak a városközpontra jellemző. Igen. Igen. És ez a városkép megsemmisül, de hogy láts, tisztán lássanak a hallgatók, ugye ez egy szot, hagyományosan, tipikusan szocialista vezetésű város, de akkor nézzük meg, mi van mondjuk Debrecenben, de ez az, ez és azt fogjuk az. látni, hogy ugyanez van Debre, Debrecenben sorban épülnek a plázák, a Péterfia utcában most fognak öt épületet, öt régi épületet így letarolni, és ugye vele szemben van a Debrecen pláza, most oda is egy pláza fog épülni, a tulajdonosok mondják, áh ez nem pláza, de valójában azt mondják, hogy olyan pláza, ami nem pláza, olyan fogott épülni, és az öt épület már ott van, le fogják őket tarolni, de ugyanúgy letaroltak, tehát van ugye a, a Piac utca, ennek a folytatása a Péterfia utca, ez a fő utcája. az Orso alakú teresedő fő Erről vannak ezek a kis kereszt utcák. Most ezekben a keresztutcákban valamikor ott a e, hát, kvázi nagykörútvonalaik e, kiértek a régi házak, és ezek szépen lassan évről évre ezek visszaszorulnak, mint az Altesig letcserek Úgy húzódnak vissza ezen a régi övezet a házakban, és e, most küldik nekünk a támogatók a képeket, vagy hát Debrecenről, hogy bontják le a régi házakat. Most nagykörútat építenek, nyugati körút, Igen. ott is e, városszövetet e, letarolják, és és, Debrecenben borzasztó árosrombolás folyik ugyanezen a Szegeden, és bocsánat, túllépünk a országhatárokon, Szabadkán az is szabad ugyanez, annam jelen fel, és léptünk. Az a, az és az az az aztán is stáli... súlyosabb is. E, alapvetően a gyökerük közös a dolgoknak, Igen. és azt látjuk, hogy ez a főtereket kicsinosítgatják a polgármesterek, Igen. és az nagyon Igen. tetszik, eladják, szökők utasítják, Igen. Igen. lerakják a kínai díszkövet, vagy nem tudom, nagyon puccas legyen a Igen. főtér, Igen. És, és ez berakjuk. ez ez van például Győrben is, de a Magyarország egyetlen reneszánsz bástyáját, a Tuna bástyát Győrben, azt lerombolják egy mély garázs miatt. De Robi, beszéljünk egy pozitív is Pécsről. Pécs ebben a szempontból szerintem nagyon pozitív példa, ugye ott jól tudjuk, ugye, hogy az Európa kulta is fővárosa készületés projekt keletében isziatos mennyiségű forrás állt rendelkezésre a városnak. Amit többé-kevésbé használtak fel, csak jól tegyük hozzá. De én szerintem amit megcsináltak, tehát én szerintem ez egy példaértékű dolog, hogy a Belvárosban, Pécsen, abszolút kitöltöttek az autókat. Így ott van, nincs autóforgalom, van. sőt még ott tartanak, hogy a buszokat is elterelték, nagyon-nagyon jól tették, ezt is el kell mondani, jó, biztos szükség lenne átmenni, fogom, forgalom, de szerintem szeretem a buszokkal majd egy idő után megfogják oldani, de ez más kérdés. De ott olyat láttam, amit szerintem sehol máshol az országban, hogy volt a híres konzumáruház Pécsen, ezt szerintem nagyon sokan ismerhetik a hallgatók közül is, és ugye ez egy panel, áru, panel áruház volt, és ezt annyira szépen befették, hogy nem is látszik, hogy ez egy panel. Ez a Kossuth téren van, A Kossuth téren, de? igen, igen, igen, ott nagyon-nagyon szép lett, és azt lehet mondani, hogy Pécsen, aztán, meg a felújításon is zöld hoztak létre át. Mert hát ilyeneket is látszik egy kis apróságot, mert a város színesé teszi. Az egyik utca sajnos a neve nem jut eszembe. Utca? Nem, nem jut eszembe a neve. A hát valamikor a borsó, egy, egy patak folyt igen. ezen az utcán. Egy, a, ugye a meccsek alatt van Pécs, az ki az adottsága, Egy, egy az egyik forrásból jött ott le egy patak, és, és az a patak az az utca közepén folyt, folyamatosan. És ezt most visszahozták egy szakaszon. És az, ez, ez egy hatalmas hangulat ennek a városnak, hogy igen, egy patakot átfolyik azon az utcán, egyedivé teszi izgalmassá teszi a lakókörnyezetet. Mert miért is ülünk itt a rádióban? Azért ülünk itt, hogy, hogy egy olyan lakókörnyezetet hozzunk létre saját magunknak, unokáinknak, az embertársainknak, ami az életet teszi e, szebbé, élhetőbbé. E, mert végsősor nem véletlen az, hogy Magyarországon ilyen sok boldottalan, ráncos arcú ember. Nem véletlen, nagy részt a lakókörnyezetük mi miatt is. El kell menni a keleti pályaudvar elé, és megnézni, hogy néznek ki ott az emberek, milyen gond az emberek ha nem ilyen lenne a lakókörnyezetük, állítom, nem vagyok szociológus, nem értek ehhez, de állítom, hogy nagyon sokat lehetne az emberek közérzetén változtatni, és bocsánat, az emberek mentalitásán igen. is. Igen. Hát igen, valószínűleg a remény erősebb lenne az emberekben, ha látnák azt, hogy legalább a kicsiben, ami az ő mindennapi ö, életüknek a, a környezete, abban van valami, ami értük van. És nem tulajdonképpen, hát nem mondom, hogy ellenük, de gyakorlatilag igen. Mondjuk, ez a jó példa, ez a patak, amit mondtál hogy Pécssel kapcsolatban, de van egy szomorú példa Miskolcon, ott is felhoztak egy patakot, csak a ott a az a probléma a színvát, csak ez gyakorlatilag a szennyvíz, mert átmegy a híres Diózs Györi lakótelepben. Hát azért nem teljesen a szennyvíz. Hát más kérdés, hogy a patakjaink miért ilyen koszosak, amilyenek. Erről is lehetne beszélni, ez nem a mai nagy témája, meg egyáltalán, hogy hogy igen, tehát panaszkodunk, hogy koszosak a folyóink, de nézzük meg azokat a folyókat, amelyek nem külföldről jönnek, nézzük meg az agyvát, nézzük meg például a színvapatakot, hogy uh, milyen szennyezettek ezek a folyók, holott ezek teljesen szakaszukban magyarországi vizek. Igen. Tehát nem vigyázunk ezekre, nem. meg uh, hány olyan szennyvíztisztítóról van tudomásunk, az EU szabványok szerint működik a szennyvíztisztítás, kivéve hajnali kettő és három óra között, mert akkor így minden Igen, tehát én így. tudok ilyen szennyvíztisztítót. Uh, Dunán túl tudok ilyenekről, hallomásból, helyiek elveszélyeség. Ugyanakkor minden kifolyik a patakba. És, tehát, amíg itt tartunk, addig nagyon komoly gondok vannak. Deként a színvapataknak jelentősen javult a vízminősége. Én tavaly voltam ott, és elég sokféle halat már láttam benne, úgyhogy ez, ez egy örömteli valóban. Bár az viszont azért meg az szomorú vagyok. Volt, nem, vagy, nem a Miskolcon ott a, a színvaterasznál, viszont azért meg nagyon szomorú vagyok, hogy ez csak úgy tudott létrejönni, hogy tönk inkrement a magyar ipar. Tehát ez, ez így tudott létrejönni egyedül az, hogy iparunk van, az úgy jött létre, hogy nincs iparunk. Ez viszont, viszont egy szomorú, és egy, egy nagy gyengeség a részünkről. Igen. Igen. Tehát ez szerint akkor Budapesten túl is működik a bárhogy a szövetség, mert ugye több vidéki város volt róla. akkor még, még a Szabarkával kapcsolatban is volt? Igen, hát ott volt, volt egy jelentős fellépésünk, fellépés? ott, ottani balás ellen ami végül hát egy felemás akcióvá vált. egyrésztről sikeres, hogy 35 ezer ember írta alá a petíciónkat, nagyon komolyan, mélyen belástunk a városnak a történetébe és a problémájában el is mentünk, örökségvédelmi leltárt készítettünk nagyon a városhoz, de nem számoltunk egy dologgal, hogy e, e, magyar, e, magyarországi illetőségű befektetők, nagy befektetők érdekeltek abban, hogy ezt a, ezt a e, várost, e, Fejlesztjük idézőjelben, <gül> és, és a régi és, magyar polgármester is igen-igen érdekelt Hát számot, igen, de most ott egy szerb polgármester lett, már és tehát itt egy teljes mértékig, most tehát úgy nézett ki a helyzet, hogy a magyar, a magyar, a magyar polgármester az, hát most nem akarok itt személyeskedni rádióban nyilván, de hát ez így igaz, iszonyatosan korrult városvezetés volt ott a magyar és ez a határon túli területeken halmozottan így van egyébként, mert egy pártrendszer van határon túli területeken, ugye egy magyar párt, most ez az egy párt rendszer. Most egy, már sehol sem. Most már sehol egyébként. De az egy pártrendszernek rendszernek a, hát nem túl üdvös dolgai azok felmerültek, az iszonyú korrupció. A kényelmes lők a székbe, hiszen nincs verseny, mert a magyar szavazatok jönnek. Tehát mégis az történt, hogy a magyar polgármester a kertváros nevű részen szabadtenek több területen, hát a nagy nagybefektetőknek hát, engedélyezte a, az oda nem való hat-hét emeletes házikók felépítését és egyszer csak a városban szerb többség lett, és egy szerb polgármester támztattak meg, és most csodálkozik a, ö, a magyar párt, hogy hát, hogy történhetett hát ez. Hát igen, mert azokra igen, az, az csak kicsit lehetett lakóthozni. A színházépület, amit uh -huh. leromboltak. És a színházat, az a Magyarország második legrégebbi szín, színházépület, vagy harmadik legrégebbi színházépület, tehát a klasszicista színház, 1854-ben épült, ha most nem tévedek, Tudom, a szinti szinti ezt leromoljuk. Hát helyileg ott olyan színház, a főtéren épület volt, leromboltak egy ilyen régi színházat, és építettek helyére egy hatalmas, nagy, nyolcszázas, úgy néz ki, az allé, de nem készült, egy szerkezetes csontvázak állnak ott szabadon. Igen, de. és emellett, igen, és bontják a, és a belvárosnak, de nem a főtérben, hanem a mellett levő utcákban sorozatosan bontják őket a kisebb, földszintes, egyemeltes, szecessziós, eklektikus házikókat. E, Reichler feltnek, van híres Reichler poltai, az, az ugye nincs veszélyben, tehát a, a, a, a az egyik legfekete és építésszíngeket, azon a térségben, hogy ott sok más épületet is tervezett, amik közül le is bontottak. És a magyar beruházó párat. maradt? Több beruházó van, ezek ilyen megszellőztetett hírek, hogy magyar beruházók, egyiknek még a nevét is megtudtuk. Nem nagyon uh, tudunk belefolyni, hogy itt most mi van a háttérben. Szomorú, hogy uh, tehát a magyar uh, részről, itteni részről túl sok befogadókészséget nem kapott ez az ügy. De azért reméljük, hogy mégiscsak... Uh, valamit elindítottunk vele. Én azt sikerként lehet elkönyvvelni az Országgyűlés Bizottság elé. Igen, tehát itt azért foglalkoztunk a dolgokkal. És reménykedni tudunk így. Mi részünkről megtettünk. És tenni. ez uh -huh. a szerbiai parlamenttel is került? Öh, nem, hát ez Budapestre, nem tudom, igen, vagy ez Budapest. Vajdasságban lehetett. Most Vajdáságy a másik és hogy igen. ott a pártoknak furcsa hozzáállásuk volt. A legnagyobb magyar párt, az először nagyon radikálisan nyilatkozott ebben a kérdésben, utána pedig hallgattak, azóta hallgatnak. Uh -huh. Igen. Tehát az, az Csaucseszkúi városomból emlegettek most hallgatnak, úgyhogy hát jobb hiány Budapesten tudtunk ezzel foglalkozni, ugye a kulturális örökségédelmi hivatal által is, de sajnos az, az pedig hát ott is történt egy váltás azóta, és a kulturális örökségédelmi hivatal a várja szövetség jó kapcsolata az megszűnt, és hát most azon a téren is ö, sajnos ott se lehet mit kezdeni. Ha meg a kultúra öröse hivatalt meggyengítették, az ugye, a másik, azzal, pontosan. hogy a hatósági jogköröket kivették, és ö, állami Egyrészt, másrészt meg az új műemlékvédelmi törvény is, azért tudjuk, hogy milyen, amit egyébként vicces módon történelmi a polgármesterei nyújtottak be, például a Győri polgármester. És ez az a műemlékvédelmet, a műemlékvédelmnek a beruházókat kell szolgálnia. Nem, nem így mondták. Ee, azért fogalmazunk tisztességesen, e, e, e, tehát e, helyesen, hogy úgy a műemlékvédelem nem lehet a gazdasági érdekeknek a gátja, valami Igen. is Hanyi, Ez pont ugyanaz. Csak egyszer... ez, meg tudnak sértődni, ha az ember megmondja, hogy mi az a gókolt mondat, meg tudnak Igen. sértődni. Oké, fordítást, azt értjük, de az eredeti pontosan ugye? Nagyvárosi Dilemmák utolsó részéhez érkeztünk. Konzsia Gábor. Bányai Géza, és Hecmar Robert, és Póralyas Gábor Várályos Szövetségtől a vendégünk, és hát elég parázs viták ha. folytak itt, és most uh, az igeretünk szerint a népi építészet Mondjuk akkor ezek szerint a veszélyeztettségére fogunk kitérni, itt is. Hát Mindenféle, értéknek valami, a véleményéről beszélünk. Lesz öröm. Igen, mert. Beszámoló. Ezt én is a, viszonylag közelmúltban realizáltam, hogy a sok a témakör közül, amit felvállal vál a Vállaló Szövetség, tényleg a kalappal, még ez is megjelenik. Tehát a ö, városokon kívül a, a falvakra is ö, figyelemmel a népít, építészetnek a, a védelme. Szintén értékvédelemről van szó, szintén a tradícióknak a védelméről van szó, ö, és hát ha nem tévedek, ugyancsak beszélgetett örökségről van szó. Bár néha az embernek alajadések, minthogy erről másokat beszéltek volna, és hát ilyen tájház szintjén, hát még eredményeket is értek el. Van egy-két védett faluképünk, a leges világörökség, ugye az a holokő, a maga védett utca soraival, tehát azért bizonyos eredmények már is születtek, de az kíváncsian várnánk, hogy akkor milyen kezeményedések születtek ezzel kapcsolatban. Egy, A egy dolgot szüket. le kell szöveznünk mindjárt az elején, hogy mi nem skanzán szeretnénk építeni. Ez egy nagyon fontos szempont. Tehát a Magyarországon az örökségvédelem nagyon beteges irányba mozdult el, és ezt az éles szót kell használnom, de ez az én véleményem szerint egy beteges irány. Ugyanis az örökségvédelem, mint történeti és esztétikai érték, a műemlék, elfelejtettük azt, hogy ez egy funkcionális érték is. És a legtöbb műemlékünknek nincs funkcionalitása, és ezért is mennek tönkre. Tehát egy, egy főtér az fenntartható, hogy vigyázzunk arra a 10-20-30 épületre, ami ott szép és jó, és adunk nekik valami kényszerfunkciót, banképület, stb. De azért látunk, hogy egy lett, épülettel lesz már nem lehet megcsinálni, és valójában az a legfontosabb, hogy funkciót találjunk. És tehát elmozdultunk a, a irányba, hogy irányába, hogy azt mondjuk, hogy győ, például most, ha már Győrt említettük, legyen Győrnek a főtere az egy, egy skonzen, megőrizzük így volt 300 évvel ezelőtt, a többi része pedig az, hát az bízzuk szabadjára. Ez Budapesten van tipikusan így. Na most ez vidéken a következőt jelentette, e, ugye az 1950-es években megszakadtak a népi hagyományok Magyarországon, és addig egy viszonylag szerves fejlődés zajlott le vidéken a házépítés, a vidéki lakóhelyek, tehát a falusi építkezés, népi, ez nem mondom, hogy falusi, mert a mezővárosokban is ugyanígy építkeztek, tehát Szeged külvárosában is. Tehát ez a vidéki építészet, mi e és az, hogy miért ez ennyire fontos témá? Azért, mert a, a magyar nép, a magyar lakosság egy kifejezetten tipikusan vidéki lakosság egyébként. Nem véletlen, hogy Magyarországon a 19. első felében még nem nagyon voltak városok, illetve ezek a városok is e, a magyar lakosság jellemzően vidéken élt. A városokban általában hospesz németek éltek, e, akik a saját nyugati e, civilizációjukat hozták ide adott esetben. Tehát, e, ez fontos dolog, na most a falu az e, pusztulására jutott, tehát szinte az utolsókat e, rúgja, sőt igazából, ha azt nézzük, már, már, e, már kimúlt a falu, mert nincs Magyarországon olyan falu, ahol van munkalehetőség. Tehát alvófalvaink vannak csak, e, akik bejárnak a városba dolgozni, és gyakorlatilag az élet cselekvéseiket ott intézik, leszámítva a néhány idős nénit, e, alkoholistát, akik még ott, ott maradtak a faluban, mert egyébként nincs munkahely a faluban, tehát euh, nincs munkahely. Ki kell jelenteni, nincs munkahely, Akár kivel beszélek, vagy néhány hónapja másra csinálok, aki vidékről jön, megkérdezem, mi a munkahely a faluban. Nincs munkahely vidéken. Mezzőgazdaságot el kell fejteni, mert nagy tőkések kezében az egész. Tehát nincs faluban mezőgazdaság. Az a baj, az idealizált parasztromantika világában élünk itt, itt Budapesten, nagyon sokan azt gondolják, hogy van a vidék, és akkor ott a bácsi kihajtja az állatot, meg, a, meg aratnak, meg nem tudom, ilyen nincs, ezt el kell felejteni, nagy tőkések kezében van az egész mezőgazdaságunk, ami óriási baj, és ezért pusztul el a vidék, ezt nem szabad hagyni. Tehát ez az első, tehát egy földalapú vidékre van szükség, Persze. a másik pedig, hogy ugye ez egy, ez egy, ez egy vidékfejlesztési cél, egy vidékfejlesztési cél, és azt hogy csódik ide a műsorhoz, hát úgy, hogy a, az örökségvédelmet, tehát egy minőségpolitikai célként akarjuk kitűzni a vidékfejlesztésnél, hogy egy a hagyományos falukép, a magyar nép építészet, a vidék sajátossága azok megmaradhassanak. És ezt hogy képzeljük el? És itt jutottunk el, hogy nem skanzen szeretnénk, mert dolgok, hogy egy, már elnézést, hogy ilyen így fogadatok, de egy öreg be lehet e, nyomni egy olyan házba, de egyébként e, nem valószínű, hogy ez perspektíva lesz a családosok számára, és a továbbra is fogják építeni a mediterrán házakat, a jellegtelen e, tájidegen épületeket vidéken, és így a magyar településkép elveszíti az értékeit. Miközben kimegyünk nyugatra, mondjuk, vagy már már nem csak nyugaton jutottak eddig az emberek, de az osztrák hegyi falvak, azok ma is abban a stílusban épülnek, a stájer házakkal, meg a tiroli házakkal, mint régebben. Ott is van kivétel, de hát ez egy irány volt és erre büszkék. Az a baj, hogy a volt Jugoszlávió területén Szlovéniában, meg Horvátországnak egyes részen is eljutottak már erre a szintre. Igen, mi erre nem. Itt mi is nálunk is vannak, tehát Balton felvidéken nagyon sok ö, olyan ember van, aki ö, ilyen stílusba építkezik. Igen. Például ott már, már nyaralók, nagyon sok ez igen, nem ezek városi emberek, messze. ezt is le kell rögzíteni. Most ez mi a problémát? A vidék az egy folyamatos elitvesztésben volt, ezt tegyük hozzá. Azért itt a uh, bolsevik uh, diktatúra idején a falvakat tudatosan elnyomták, nem adtak építési engedélyt mindenkinek a városba kell beköltözni, aki élni akart, és a téjeszesítés tönkretette a, a falut, aztán pedig a igazságtan priva, ö, ö, kárpótlások ö, teljesen ebben Nekem ez itt van egy kérdésem. Ha most én elmegyek, én mondjuk falun élnék, és nincs ott munka, és bejárok mondjuk az autóval, vagy az autóbusszal valahol dolgozni, akkor mi az a azon kívül, hogy nosztalgia a, a szép régi épület, amiben esetleg a nagyszüleim élhettek, mi az, ami arra késztessen, hogy én olyat építsek, amikor azok az épületek azért nem véletlenül néztek úgy ki, ahogy tehát nem csupán esztetikai szempontok vezették a, a népi hanem gazdasági szempontok is. Hosszágos. Hisz nem mondjuk hosszú a ház, és árkádos, és nem tudom én mi, a konyha középen, és a fészer, a nem tudom micsoda, az egész elrendezés, az a mezőgazdasági munkát... De, köré épült, tehát ugye erre épült. De ha ez nincsen, akkor, akkor nem szöresebben építek egy olyan házat, ami mondjuk inkább négyzet alakú, és, és a szobák mondjuk körbe vannak elrendezve, és nem hosszába, amit nem tudok utána átjárni. Én... És hát a pillanatban már az a fajta régi stílus értelmét veszettem, mert ott az alaprajz is számít. Hát itt is az alapokhoz kell visszajönni az, hogy a vidéken, ezt ki kell mondanunk, Ugye mindig is lesznek városi és vidéki emberek, de a jelenleg helyzet, az fenntarthatatlan. Tehát fenntarthatatlan az, hogy ma Magyarországon néhány nagy és termeli meg a, a mezőgazdaságunknak a nagy részét, és alig van mezőgazdaság egy olyan országnak, mint a mienki holott, e, csúcs technológiával, e, csúcs tudnánk alkalmazni, és, és hatalmas eredményeket elérni, mert olyan minőségű földünk van, ezt ki kell használni. És továbbra, nekünk az az álláspontunk, hogy kb. 500 ezer ember, tehát e, e, beleéltem, hogy kb. magyar társadalán 10% megélhetne ebből a és oda vissza kell vezetni a társadalmat, tehát a, a föld az központi kérdése a dolgoknak, tehát ő nekik, most a az hogy a népültészetet alatt mit értünk, Tehát ketté kell két dolgot, az egyik az egy értékvédelem, megőrizni azt a néhány megmaradt épületet, akár tájházként nyilvánvalóan, vagy ha valaki ilyenben szeretne élni, akkor nyilván ott is élhet, megőrizni, megtartani, mint emléket. Viszont ugye fejlődik folyamatosan az építészetünk, az a vagy amíg nem fejlődik, mert meghalt 70 évvel ezelőtt, de nekünk azt kell elérni, hogy fejlődjön tehát le kell ülni a e, asztal mellé, főleg építészeknek, nép, néprajzosoknak, és egy szimulációt kell csinálniuk. Le kell ülni, és szimulálnunk kell, hogy 70 év alatt, illetve hát x év alatt, mert ugye egy kívánt társadalmi normához akarjuk ezt igazítani, nem a mostani e, vadkapitalista viszonyokhoz, amelyek teljesen fent adhatók, és 20 év alatt biztos, hogy nem lesznek hanem egy élhető, fenntartható világhoz kell ezt az egészet viszonyítani, és ö, ki kell gondolnunk, hogy a mai népi, tehát az a régi népi építészet milyen lehetséges fejlődésen menne át, illetve hogyan ültethető át egy 21-22. századi ö, életvitelhez a népi építészet. Tehát itt egy fejlődésről van szó, tehát itt nem arról van szó, hogy akkor mindenki visszamegy a régi vályogházba, egyébként a vályog egy nagyon jó építőanyag, szeretném mondani, E, e, rendkívül jó, főleg fenntarthatósági szempontokból, mert e, télen meleg, nyáron hideg, és ez olcsó, innentől fogó, mert nem kell légkondit beszereltetni, és nem kell túl sokat költeni a fűtésre, ami szerintem, hogy nagyon sok hallgató már retteg a téltől, hogy a fene egyemek, ha hideg lesz a tél, hát a gázárak, meg, meg hát olyan elkép, elviselhetetlen, és akinek rosszul szigetel a lakása, az nem tudja, az, az, az nagyon nagy gondban van. És... Ez a mi szempontunk. És hogy ez miért fontos? Ez hát egyik az a hagyomány szempontjából. Másik az egyediségét kell megőrizni minden településnek, minden tájegységnek. Magyarországon az a fantasztikus, hogy teljesen más építészeti hagyományok vannak az esetben két te egymás településben. És nem azt értjük az, hogy ugyanazokat a házakat kell visszahozni, csak ö, nagyjából tehát azokat, az tovább kell fejezteni azt a stílust, azt a funkcionalitást, és azért ne becsük le a, a, az akkori funkcionalitást, tehát funkcionalitást, a paraszti logika az ö, páratlanul ö, versenyképes, mert ö, ö, teljesen világos ö, me, megfogalmazásai, letisztult megfogalmazásai vannak az építészetben. És ez a 22. szakban is például egy élhető életformát tud majd véleményünk szerint megvalósítani. És ezt be kell -e, kellene elkezdeni tervezni. Most ugye gyűjtjük a korábbi, most gyűjtjük azt, hogy mi van az országban még meg, a régi népi építészetünkből. És akkor ezeken kell majd gondolkodni. És hát természetesen nem sok értem van addig, amíg nincs egy megfelelő vidékstratégia. Mert ugye az nem megoldás, hogy a vidékieknek a városba kell bejárni dolgozniuk, mert az nem fenntartható. Az olyan, ha a városban élnének, viszont mit dolgoznak a városban? Ez is jó kérdés. Tehát egyre kevesebb a termelő munkahely, termelő munkaerő egyre kevesebb, és... Tovább fújjuk ezt a lufit, ezt a kapitalista lufit, ami arra a GDP meg ezekről a dolgokról szól. Ez egy önáltatás, önáltatás, a GDP-be fejlődünk, mert egy csomó olyan dolog beletartozik a gdp ben már elnézés, de nem fejlődés. Hát igen, És. Így van. Mondjuk kis túlzással én a vidéket úgy látom, hogy uh, épül egy ilyen Penny Market vagy Lidl a vagy egy Tesco áruház a faluban, vagy mondjuk egy kicsit nagyobb csak a faluban, piac elveszett, Így van. vagy egy spár, mindegy, ki kell mondani a neveket, mert ezek ott vannak. Ott vannak. Tehát ez so. most ez nem reklám, hanem anti-reklám ebben az esetben, és azok az emberek, akiknek a nagy részük munkanélküli segélyből él. Vagy nagyon-nagyon rossz körülmények között ö, ö, élés és fekete munkából, vagy bármi Igen. hasonlóból ö, próbál meglenni, az gyakorlatilag a, a jövedelmét, ami mondom nagyrészt állami ö, támogatás, elkölti ezekben a, az áruházakban. A, a, a spanyol, nem tudom én, izére, a uborkára, és a így holland van. kumplira, Palációra. meg ilyen hasonló dolgokra, és a kertbe meg Lohol nincs semmi, engedje. és ki sem viszi a piacra. Igen, pontosan? Így van. Na most persze ezt így nagyon meredek a kettőt egymáshoz állítani, mert azt mondja, hát miért nem termeltek, de hát ez egy folyamat, amiben ők kikerült abból a körből 30-40 év alatt, így hogy, hogy ter termeljen. De ilyen értelemben, milyen év van egyáltalán a faloknak? Na hát igen, ez jó kérdés. Az szerintem mondjuk örömteli dolog, hogy a városból egyre többen szeretnének kiköltözni a falukba. Bocsánat Gábor, miért városi életformát élni a falukban? Nem csak, nem csak Robi. Én azt látom, hogy egyre többen szeretnének kimenni és rájönnek arra, hogy én nekem ökóval vagy meg kell termelnem a zöldségemet, mert annyira drága a, ezekben a már említett nagyváróházakban, és rossz minőség a piacon nagyon drága, és muszáj neki megtemelni. És az a, sajnos az emberek túlnyom túl a többsége rá fog jönni, hogy ez pillanatilag drágább ezt megvalósítani, mint ha a városban bármi más csinálnak. Ugyanis egy dolog hiányzik hozzá a szaktudás. És az a paraszti tudás az, az, az egy ilyen lenézet. Ó, hát a föltöz mindenki ért. Hát A pont nem ért mindenki hanem az, az évszázadok Olyas, által igaz, gyűjtött és átadott uh, tudásnak a, a, a, az eredménye, hogy azok az emberek ott meg is tudnak ebből élni. De még én még mindig nem vagyok ebben biztos teljesen. Tehát most egy a mai 30-40-50 korosztály még valamennyire uh, van köze a Földhöz. Hát vidéken már uh, most most nem Most erre kénének a népfőiskolák például. Igen, hát, hát én én például, például, például azt mondom, hogy... Van nébi... főiskolá... Vannak, vannak népfőiskolák, kishantosi népfőiskolától. Ez egy nagyon jó példa de nincs már meg a 30-40 évesekben Gábor, de nincs meg. én azt látom mondjuk, tehát, hogy ugye még nekik még a szüleik ugye még azok még rendszeresen foglalkoznak is. Nem, sem. nem, nem, nem, a nagyszüleik. Talán a nagy szüleik. Nagyszüleik. Igen, szüleik, mentek az iparba. Így van, ingaztak. így van, így van. Ma ne már ott tartunk, hogy már a nagyszülők sem. Sem, így van. Már valami ők sem, igen, vagy így. meghaltak azok a nagyszülők. Igen. Tehát azért ne álltassuk munkat, itt a paraszt romantikát az teljesen kell fejteni. Tehát aki tényleg ö, hozzá szeretne nyúlni ez a kérdés, az fontos a tisztánlás, hát, A nagyszülők azok, akik a második világháború után voltak fiatalok. Hát igen, azok, hát már akik, ők akik A hatvanas években. években. Voltak fiatalok, és, és ezeknek a gyerekei azok, akik most Valamit még kezdhetnek magukkal. De ő, mondjuk azt tegyük hozzá, hogy a szocializmus idejében inkább voltak még háztai gazdaságok. Most már egyáltalán nincsen ilyen kis kertek, tehát ilyen kis kollák megszűntek, létezni, gyakorlatilag. Tehát Pesten is most már ugye régen még a szociizmus idején a ö, budapesti kertvárosokban, ilyen, hogy 18-re 17 ig, 18 -ig Peszent Lórinc Rákócva a Rákoskert, itt még voltak kis háztály kis zöldséges Széló pontosan bármi, most már nincsen. Most már. Már csak az idő és 60-70 éves korosztály az még csinálja, ameddig bírja, de a fiatalok azok már egyáltalán nem foglalkoznak ezzel. Ők elmennek megvenni a Tesco-ba. nem mert ez az egyszerű belső látásra. Ez első egyszerű, látásra. de arra nem jönnek rá, hogy ez lehetséges, hogy 20-30 év veszítem miatt az életéből. Ez egy dolog, de arra se jönnek rá, hogy ez 10 évig és mentartató és kész. Mert az üzemanyagár növekszik, Pontosan. És egyáltalán, tehát nézzük meg, hogy de van még egy dolog, de egy -e rá is jön, akkor mit csinál azzal az három, négy, öt, tíz évvel, amíg ő abban a helyzetben nem kerül, hogy képes önmagát föntartani? Hiszen addig ezt valami külső forrásból kéne finanszírozni, ami neki nincsen. Meghogy szerezünk Földet? Ez egy nagy személyt szeretni ráadásul, igen. Ez egy fontos momentum. ez egy ördögi kör. Hogy külső... Erőforrás bevétele mellett lehetséges most ezt leginkább működtetni, vagy pedig annak a lasságrendjében, ami szintén életveszélyes. Hát teljesen. Ugye? Ö, mert hogy ahogy elhangzott, ez az energia árak egyre jobban mennek föl, Igen. szépen kúsznak fölfelé, most már 450 felé járunk. És hát nem is tudom, 10 év alatt ment föl kétszer, azon szóval nem, nem kellett neki még ennyi se egyébként 20 hozzá. 20 ér, volt a benzin? 30 negyen. Jó, hát mondjuk infláció is volt, igen, de tényleg, hogy aránytanul drága lett. És ez valóban nem fenntartható ez a fajta fejlődés, tehát ez ez. kell látni. erre jó megoldás lenne például az állami földhaszonbérleti program, amit... Az jó József és kollégái kidolgoztak, ez egy teljesen jó ö, megoldás lenne erre. Ha megvalósult volna, és nem a néhány haver nyerte volna meg a földeket. A kormányprogramon mindig ez van benne, de valamiért a szöges ellen. Hát a miniszter úr a mai napig át, hogy 20 hektárnál többet senki nem kapott, de a felcsúti polgármester mégis 1260 nem tudom hány hektárt kapott, az érdekes, érdekes, érdekes testvér a nem fogynak el. Nem fogynak el, találnak akkor ujjat. A föld hamar elfogy el mindenhol. És az abban igen, tehát a föld egyébként már van ahol nincs föld. Tehát mm -hmm. a váli völgyben kiváló minőségi 30 aranykoron korona fölötti termőföldek vannak, és e, már nem maradt föld, ott vannak a fiatal gazdák, beszéltem, hogy találkoztak, igen, van ilyen, ez nem csak a nagykönyv, ténylegesen a fiatal gazdák, azért, hogy van, aki tartja őket a vidékben, de nincs földjük, nem tudnak mit csinálni, mert nincs földjük, nem kaptak, mert a Mészáros-Lőrinc pol felcsúti polgármester úr helybilliként két falival arrébb is megkapta a földeket. Na, hát mit lehet ilyenkor csinálni? Ne, a műkör most is megkapta Igen. Persze van más is, mert mondjuk ez a dolognak a, a, a, a korrupt része, ami, ami nyilván létezik, de van egy másik dolog is, hogy mit kezdenek azokkal a földekkel. Tehát, hogyha... Ők így van. Ö, de akárki... Tehát, tehát magának a termelésnek a koncepciója is lehet elbaltázott, már még nagyon úgy néz ki, hogy a mezőgazdaságnak a, a koncepciója, ami tulajdonképpen ö, ö, állandóan az állattenyésztést nyomja előtérbe, és tulajdonképpen ö, takarmánytermesztésre károsztatja azt a mezőgazdaságot, ami közvetlenül, kertészeti kultúrák, gyümölcsön, stb. Jem. dolga sokkal hasznosabban érvényesülnek, gazdaságilag is hasznosabb lenne, nem, nem is beszélve arról, hogy, hogy sokkal ő, egészségesebb, hogy haték, lenne. egészségesebb lenne, nem és, és, hát, és hatékonyabb lenne mindenképpen. És azt ez, ez gyakorlatilag egy, egy nagyon ö, rossz hatásfokú rendszer Aminek a, a az, hogy a is. föld, föld kizseg, kizseg, ki lesz zsigerelve. Igen. igen, és ilyen hallunk, tegyük hozzá. A azért ö, van egy pozitív példa, ugye ö, azt, hogy látjuk, hogy 20-30 évvel ezelőtt a magyar borhol volt. Igen. És most, amit csináltak, szerencsére, azt, hogy sikerült elérni azt, hogy most már Amerikában, külföldön, mindenhol azt mondják, hogy a világ harmadik legjobb volt az Tudod ez igen. milyen? Szerintem, ez, igen, ez kireket. Ez olyan, mint az olimpiai győzelem. Van. Tehát baromi büszkök lehetünk az olimpiai igen. Ö, győzteseinkre, de ha azt nézed meg, hogy az átlag magyar gyerek igen. Ö, hogy csámpázik, és hogy, és hogy mennyire edzett, akkor azt kell mondanom, hogy ez így nem oké. Okay. Ha azt nézed meg, hogy mondjuk én abszolút nem vagyok abból híve, de mondjuk azért, ha megnézed azt a néhány tízezer palack minőségi bort én és a, a, és a, a, a több száz nem tudom milyen millió, vagy nem tudom én, ezer hektoliter kannás vacakot, ja, hát amit nem az ember... Na de, ez, ez azért, na, de, de az... na de a tömeg azt vissza. De hát ez, ez azért nem igaz. Tehát Magyarországon 400 ötszáz forintért igenis minőségi borokat lehet kapni, még mondjuk tőlünk délre, Horvátországban Ausztriában 1500 forintért sem lehet kapni olyan-olyan minőségbort, mint nálunk 500-et. Válasszuk külön az, az alkoholizmust és a borkultúra a kedvelőit. Azért Lajon az alkoholistáktok időn Szerintem Szerintem pont ez a borkultúra dörg, ez egy ilyen finom haba egy ilyen szóra. Egyetleg ez a desszert, ez a desszert a mezőgazdaságban, ez igen. a teljesen de a, a vidéka De itt volt egy fejlődés, Ez a Hol van? Így van, sehol. Zöldség, hol van? Teljesen sehol. Ez így az van. Az van. És az a zöldség lámpontul egy kis állattenyésztés állategy hol, hol van? Hát, az sincs, nagy üzenetben van. És hát ugye... Igen, tehát ez De ez azt az is lehetne minőségi módon csinálni. Így van. Igen. És ö, beszélünk akkor állattenyésztésről, amikor ö, Magyarország legnagyobb húsüzeme, a PIK, külföldi húst dolgoz fel? Hát ez is csak azt mutatja, én a láttam sok évvel ezelőtt egy agrárműsorot, ami feketén fere már akkor kimutatta, hogy a, a hús termelés az, az egyszerűen lehetetlen, hogy gazdaságosan, tehát pénzügyileg nem áll meg. Igen. Tehát az mindig állami segélyre fog szorulni. Persze. Tehát ennek az állandó Erőltetése, ez, ez, ez most eltekintünk minden egyéb, szerintem fontosabb értől, csupán ezt a gazdaságít veszük, akkor is egy totálisan értelmetlen dolog. De hát mondjuk nem ez volt a fő témánk. Nem, mert abszolút nem. Tehát az, hogy az időnk, időnk kiszállad. És zárás előtt azért szeretnék valamit elmondani. Hírek jöttek, hát mindig van, jönnek újabb és újabb ötletek, fejlesztő ötletek, a, ami beszélheteti a még meglevő értékeinket. Az egyik ilyen, hát pont szó volt már a, a Kosatoros térről, amiben kapcsán, ott a József Attila szobor környezetében, amit nagy nehezen sikerült megmenteni, hogy a helyén maradjon, az a terv, hogy hozzányúljanak a rakparthoz, valami répsősort akarnak oda építeni, hogy azon ülne József Attila, otthon soha nem volt sor. Most is épp csökönő, de ez egy szoborposztamenspusz, viszont egy, egy ilyen beavatkozást akarnak. A másik ennél súlyosabb a belgár rakpartnál, hogy az alsó el akarják fedni, hogy ott mehessenek a kocsik. Na most innen üzenjük az életékeseknek, hogy ezt meg fogjuk akadályozni. Ugyanúgy, ahogy a budai alsó raktár kiszélesítését kiszorítottabb helyzetben sikerült megakadályozni. Aki haja adját, a rakpart tavaly szeptember másodika óta kihirdetett módon nyilvántatott műemlék. Ehhez hozzányúlni nem lehet, és hogyha mégis megteszik, akkor Budapest a világörösség listájáról le fog kerülni. Tehát csak azért hangzott ez itt most innen el, mert bízom benne, hogy az életékesek egész egyszerűen csak nem olvasták el az aktuális jogszabályokat, majd hát remélem ez még idejében meg fog történni. Hát én megköszönöm a tisztelt a hallgatóknak is a figyelmét, és megköszönöm vendégeinknek, Hetszmar Robertnek és Pohajas Gábornak, hogy a Várolyos Szövetség képviseletében ilyen izgalmas vitában vehettünk részt. Köszönjük szépen, ha így. szabad mondani, akkor további sikereket kívánok a Várolyos Szövetség, már csak a mi érdekünkben és a város érdekében is hogy ezek a gondolatok és kezdeményezések ne vesztenek el, valósuljanak meg, és mindannyiunk javára működjünk továbbiamban együtt a saját környezetünk megolvása érdekében. Két hét múlva pedig találkozunk. Minden jót. Viszontalásra!